أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنال القرى حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وليس <تصفيق> يأتونك الله جل شانه دې خبره ته ترغيب ور کوي چې د مرګ په وخت کې فدیه نه قبلېږي انفاک اغه نه قبلېږي پیسې خرج کول اغه نه قبلې زکر پدغه و کې انسان ته مال محبوب نه او د مال محبت د انسان پرړه کېني رګه چې کله سړې مړیږي هغه په پیسو سکه هغه په قربانې سکه هغه په بچو سکه کومال او په دولت باندې سکه لن تنالุล بیرہ حتا تنفقو مما تحبون لن تنالุล بیرہ هیڅ کله به حاصل نه کوي نیکای دردي نیکی تر دې پوره څه خرج کې تاسو هغه چې تاسو ور سره محبت کوئ یو دا معنی تر دې پوره چې حاصل ان کې تاسو نې کې یا هیڅ کله به حاصل ان کې تاسو نې کې او بل معنی زموږ استادان کوي هغه وې لن تنعلل بالراه چر نشرت دې تاسو نې دې تاسو نې کېتا خو دغه کامل نې کنا تر دې پوره چې خرج کې تاسو هغه چې تاسو ور سره محبت کوئ او په دې آیات کې ترغیب دی دې خبرې ته جتا سو خستہ انفاک وکړي كله انفاک وکاين کم انفاک کې چخې سوالینې نو داږي اجر او ثواب کمی حضرت انس رضی الله تعالی نوې حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی نو د مدینې په انصارو کې دکا جورو پیت بار سارا عزرت ابو تلحر رضی اللہ تعالیٰ نو دیر زیاد مالدارو پسل بیڈر کی دو او داغا دا پخ پل مالکی د ټولو نا زیات خوخ بی روحا باغو اغا باغ اغی کی یو خبره دعوی چی بلکل مسجدی نبوی تا مخامکو رسول الله عصول الله علیہ وسلم با اکسر دی باغ تطور او دې باغ نه به وبس کړي داغي د کوينه به وبس کړي داغي او بډې رضيات مزیدارې وې خوګي وې حضرت انس رضی الله تعالی نوې تکل د آیات کریمه نازل شو لن تنالوا بالرحات تنفقوا مما تحبون نو حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی نو د رسول الله صلی الله علیه و, و, و په خدمت کې حاضر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ته فرمایل چې الله جل شانه او چې تاسو نه کئ ته درغه پورن شهید ته درسو پورن چې تاسو خپل محبوب مال خرج نه کئ اے رسول الله صلی الله علیه و سلم زم ما په مال کې بیر وحا کوي بیر دا زم اړ ډیر زیات خوخ دی او دا زه الله جل شانه او ذ فاره صدق صدقكم او د دې امید لرم او امیدوار يم چې دابا الله جل نشانه سره په اخرت کې زمای او ذخیره پرتي اے الله پیغمبر صل الله عليه وسلم دابا والا او چې تر تکم ذات تعالی خولين او اغذای کې خرج کا رسول الله صل الله عليه وسلم دوی چړي را خبر را دابا خو د نه پیال مال دی ځکه د تاله پایده درړه ګوره پوره پره باغونې دا الله جل شانو شانوه پ لارهې ووررکول که چر ته مطالبه شي معلوم زائر تاتا تا ته چې د ځای کې زمال خرچ کوم نومالله پایده را کوي د انسان ل زمال ورکم نو د سره به امانتتي او د د د پهن مال خرج کول ماله پایدارا کوي دی مدرسه باندې مال خرج کول ماله پایدارا کوي دې پلانتي کار باندې مال خرج کول ماله پایدارا او تاسو ته دا خبر معلومه ني نو مال خرج کړه الله پلار کړي زکه استعمال هغه دې تا او خوړو یادې خرج کو انصاف ته کو دا الله جل شانو پلار کړي ستانه مخ کې دا مال الله لا دا الله جل شانو دربار ته راځي دی وما تون فقومین شین نو پوور پوره باغونه بیا ورکل یو صحاب و دداره جلله تعال نو د شپګسه اوکهجرو باغې هغې ورکو دا الله په لاه وما تون فقومین شین پایین نه اللهبي عیم او غ چې خچ کوي تاسو من شینته ش والله جل ل شان په هغې بانې پو دی دا مخکعادي چې ما وي دا پر یازو سوالی حین ک کلو طعامی کانا حلل لبنی اسرائیل ایلا ما حرم على علا دا دادیار لسم قباحت بیهودو چه دی باپا انبیاء علیہ السلامو بانی در رو جوڑون چه انبیاء علیہ السلام آغی پزان بانی دا حرام کریو او دا حرام کریو نو کلو طعامی حل نی اسرائیل هر قسم خوراک چې دی په ځانبانې حرام کړو دلته کې تبدرو نه هر کېسم خوراک چې دی په ځانبانې حرام کړو که چېر ته ته دو وواای چې کللو توامې کا نه حلله للبنی اسرائیل ټول خوراکونه د ب اسرائیللو دپاره حالاتو نو بیا کو د خوراکډیر شيیان دي پرضوانو خوراک دی موردارم خوراک دی د ګوره کوم خوراک چې الله جلله شانو کم خوراک چې بنی اسرائیلو په ځان باندې حرام کړو نداد دا د بنی اسرائلو دپاره حالانو الله ما حرم اسرائلو على نې د په حلو حرمت کې په رسول پامبي سلام وبانندې د ځانه خبره رسول رسولو صلی الله عليه وسلم تهوي وته وای چې ز د ابراهلی السلام پلار روانیم یاکوب علی السلام د ابراهیم علی السلام نوته هغه په ځان هغه په باندې دوغ خو حرام کړي واغه به دوغ خو نه او ته دوغ خو خوري نو ته څنګه ابراهیمی او ابراهیم علی السلام ته روانه د جواب دا دی چې یاکوب علی السلام هغه د ارق النساء بیمار او دوغ خو چې دا د غړ دا او ګرم نه د دې یعقوب علی السلام دوغ وخانه خور را وخو ده ارقلن سال خني نددي د وجه نه یعقوب علی السلام دا غو خانه خور ارقلن ساده په دغه پکې او رګ دی چې غبن شي انسان ته ډیر تکلیف دی نوٹل خورا کو نه چې په ځان باندې حرام کړو دا خبر بور دور سره کې خام کان حل لبنی اسرائیل دا حلال د مری اسرائیلو د پارا الا ما حرم اسرائیل علی الناس مگر هغه چه حرام کړ یعقوب علی السلام علانبه په خپل ځان باندې اسرائیل زاد ایبرانه ټکی اسرائیل معنا عبد ایل الله توي د يهودو په کې یعنی اسرائیل عبد الله علانبه په خپل ځان باندې قبل ان تنزل التوراۃ مخک دې نه چې دا نازل شي تورات لګور دا خبره کو د تورات نه مخ کې نتا څنګه د ځان له خبره جوړه کړ په تورات کې خدا خبره نشته ده قل <سؤال> فتلو فتو بالتوراته <سؤال> فلوها ان کنتم صادقين اوه و تراوړې تورات کې چرته یی تاسو رښتینی تاسو سره تورات کتاب تا پروت ته راړې تورات تاسو کتاب په څلو کو فمن افترع علی الله الكذب <سؤال> من بعد ذالک فؤلاء هم ظالمون بس چا چې جوړ کله په لا باندې درو پس د دینا دغه کسان هم دی زالمان قل وا پیغمبر علی السلام صدق الله رښتیا ویلی دی الله تعالی قل صدق الله او چې رښتیا ویلی دی الله تعالی پدې کې يهود ته اشاره کې اخلق چې زنان او ته اورو نه وي اورو نه وتې چس ودق العارستیا ویلی دی الله تعالی نو دا الله خبر رښتیا ستاسو تاسو دروخ دی ملص په ګډوړو باندې تری فتبعو ملته ابراهیم حنیفا پرتابداریو کې د دین د ابراهیم علی السلام حنیفن چولالو په توحید باندې ما ته اون کې او شرط لرام یا حنیفن چرا زیدون کې د ادیان باطلونه د غلطو دینونه حق طرف ته و كان من المشركين و دا ابراهيم عليه السلام دو مشرکان او تاسو کوم مشرکان اي ان اول بيت اضيعه للناس الذي ببكه تام اوس په دې آیات کې سوار لسم خباست يهودو چې دوی داوي چې زمغه قبله تاسو د قبله نمخ کې و يعني بيت المقدس د بيت الله نمخ کې جوړ شوی نو پدای باند رات دی چې اولنۍ کور خواغه بیت اللهو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی نو وئی چې جماعت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دزمه زمکه په سربانه د ټولو نه اولنۍ جماعت کوم یو جوړ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وې مسجد حرام خان کعبه بیا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم توویل چنده دینه باد کمي او جمعه جوړ شو نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم می چ مسجد اقصا بیا ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چته دوالو جمعه تون د جوړېدو په منځ کې سمره پاتلا وا د مسجد اقسا او د بیت الله د جوړېدو په منځ کې سمره عمر ترشه نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وین چې څلوي ښکاله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ال ابو زره دا ټول لازم کچې دا نو سا دا ساده پهار مسجد دے. دا ساده پهار جمعه ته کم ځای کې پتا باندې د و خراغه نو ال ته ته مسکوا زکه بهتري په دې خبره کړه دا, دا خبره بهتره بخاری او مسلم دا روایت را نقل کړې سراج المنیر عمران کلکلې بیا بیت الله څنګه جوړ شو د ټولو نام کې الله عادل له شان هو دا خانه کعبه جوړ کړ او د اسمانو نو د زمه کې د پیدایښ په وخت دا خانه کعبه د ټولو نه اول جوړ کړ او زم کې یاد دینه بات خور کړ د دې د لاندې بیا زم کې خور او دا خانه کعبه چې وا زمکه چې کله نوونه او بوي ندا خانه کعبه چې وانه دا او په سر باندې یو کستس پین زګو د کوچو په شانتي کارې ده پیدا سي او دا بالکل زمکه په منس کړه نچ کله الله جل شانو زمکه پیدا کړه او زمکه خورول د عبود پاته دو عبود پاته چې الله زمکه خورول نو خانه کعبه هغه وقیم موجود وانداته د پاته رااله او اول وخت کې دا خانه کعبه چونه دا فرشتو جوړ کړو او بیا په دیم ځل باندې دادم علی السلام د پیدایښ نمخ کې رښتیا اول خدای د ځمه کې د سر د پاسو 11 ګو د کوچ په شان تک سپین بیا دا اغینه بعد د ځمه کې په سربانه دادم علی سلام د پیدایښ نمخ کې دا فرشتو جوړ کړا دا غنرستې بیا مسجد اقصا جوړتو دادم علی السلام د پیدایښ نمخ کې د دروازه کارونه شویل کله څوک وای چې مسجد الاقصی کو سليمان عليه جوړ کړ نو سليمان عليه د مسجد الاقصی تجدید کوله و نه کړو نو څنګه چې د ابراهیم عليه السلام د مکه خانه کعبه بنیادونه اوچت کړ وای يرفع ابراهيم ابراهيم القواعد ابراهیم عليه بنیادونه اوچت کړې ای بنیادونه مکه نو جې ابراهیم عليه بیا په دویم ځلبان ادم عليه السلام جوړا ک بیا پتریم زن باندې صلی الله علیه و سلم خانقابه جوړ اکرام بیا دغه د دا د تعمیر چله د الله سمانو ته اوچات ک کله چې توفانی نو راغی عذنوه علیه السلام توفان سره خانقابه روکشوا ختم شو اغاز مکه باندې خاورې را بیا چې کله ابراهیم علیه السلام او ابراهیم علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام راغی اونخه وته راغ کله چې دا د الله کور دی او دا جوړ ک دایغین علیہ السلام دا غینہ جوړا کړ دا بعد دا جوړا کړ او زمه کې سره متصل برابر جوړا کړ دو دروازې په کې وکړې یو دروازه مشرق طرف ته ولا غلا بل دروازه مغرب طرف ته یانې کم طرف ته چې جوړیږي هغه طرف ته یو ذ قبلہ د تم طرف ته زمونږ نه یو دروازه دې طرف ته یو دروازه شاته طرفته نور نور خواته طرف ته دا غینہ بعد بیا جوړه هم قبلی هغه جوړا پس پغم زلبانه دا خانکابه امالقه او جوړکړیو امالقه هغه خلکو چې په بني اسرائيل باندې حمله کړیو او سلور سو بچي د دینه بوتلو او دوی قتل کړو امالقه او دا جوړکړم جرهم چېونه دا جرهم د اسماعیل علیه السلام سره جنايوه جرهم قبیلا دا امالقه ونبعد بیا د نبی علیه السلام د بیا ست نمخ خانہ کعبہ قریشو جوڑا کڑا خانہ کعبہ موجود ہوا خدا دے تعمیر دیر جات زوند شے ہو تعمیر جو زوند په ہو لرگی پاکی مات شی ہو دو قریشو ویل چرازی دا الله دا کور جوڑو کو پدی که بصرف حلال مال خرچکو لو حلال مالونه لو کوششو کو پل لگ لگ حلال مال راجم اکو نو دمر خانقابه جوړه کا چې لګهونه کې او شل غزا زای هغه د خانقابه نه بهر پاتې شو حتیم چوتوي دستا سو خیال تاسو د خانقابه په دی تصویر کې وګورئ نو یو دیوال ورسره دا چرته او شويري دا په خانقابه کې داخله او بالکل د غنیمګره دیواله حضرت عائشہ رضی الله و عنها نبی له سلام په ویلو وې زه مازور کا نظر منل لې چې کلا خانه کابه فت مکه پات شین زبر د ور کاتو منسکم په دی کې د نبی علی سلام حثیم لراوسته او چې واتوی په دی کې مو زه قدم په خانه کابه کېدا او بهتري خبر ادا په دی کې حکمت دادې چې دا حثیم د دا دا غریبانانو نو د پاره الله پرې خوده که چا په خانه کابه کې دن نمسکي نو غریبانان په حثیم کې دن نمسکي هغه ته هر څړې ور اړېد شي او مستکې کول شي دا خانه کابه کې داخله دیا فاطم زلبانه او په قریش چې کله دا, دا خانه کابه جوړول نن په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم شریکو یو ځل اختلاف راغی په دې خبر باندې چې دی حجر اسود تر بس کو دا به کمې کبیلی مشر د خانه کابه په دیوال کې لګي دا, دا حجره اسود غټ چې د خانه کابه په دیوال کې لګي نه دی تولوي چاوي چې موږ زمغه خاندان مشر به دیو چاوي چې چا زمغه د خاندان مشر به دی يوم بلسيطة توري راو يستي نو بيائي دا پيساله اكرا چه رادن سوك رادنشو اول خانة كابي تا دي بيت الله تا دي مسجد حرام تا نو اغبا پيساله كي چه بي قتل دا طول ناول سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم شو رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتي دا طول خانة دانو نو مشرام راجم اشي چه طول راجم اقل ويو سادر راوالي چې صادره راوغه ستو حاجر یسودې 파가 صادر کی کې خود او ویل وی راوچات کې سول د صادر ګټو ناوني سي نو نا تول د صادر ګټو ناوني تل زهاره قب일리 مشر او ویل ال رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس راوچات کې او کې خود کمزای کې چې کې خودل پکارو نو حاجر اسود په کې نبی علی سلام په خپل لاس نصد کړه د دې ادي صلی الله خبره معلومي چې نبی علی سلام د دې جوړولو کې شریکو یا عبد الله بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حجاج ابن یوسف ظالم اگے پ بیت اللہ حملہ وکڑا اور الله بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حکومت اور عبد الله ابن زبیر شہید کو نو عبد الله بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ داغین بعد تے حجاج میوسف دا عبد الله بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پچھلے زمانہ کے ددک شان دی پورے جوڑا کر ددوالے پہ قرارداد ویزید ابن ابراهيم عليه السلام په ترس جوړ نهجاج ابن يوسف چې کله راغې او هغه مکه فتح کړه عبد الله بن زبير شهید کو د عبدالملک ابن مروان د حکومت شو نو چې دا حکومت شو نو هغه وی هجاج ویزید عکبه داسې جوړم لکه څنګه چې پخوانو عرب جوړکړ مشرکین نو د مشرکین په ترس جوړه کړه حا htimته نه بهر کړه د عبد الله بن زبير خلاف وکړه باغه له بعد عبدالملک چې خپل خلیفہ شو ناغه بیا اراده وکړ چې خانقاه کعبہ د ابراہیم علی السلام پر ترزبانه جوړو لو علماو دې په توور کړه چې خانقاه بي کې بابد دین آباد ګوتی نوي بز په خپل حال باندې پریری چې څنګه دنو هغه شانت دي او دې کې دا الله حکمت تاسو تمه چ غریبانان اللهم الله یو آزاد زائر کچ هغه کی موږ کوی هغه خانقاه مداد خانه کعبه د جوړولو دورونه شو نه ځله خانه کعبه جوړه شوه ده ان اول بیت نضیع للناس الذی یکینن اول کور قرچه جوړشوې ده للناس د پار د خلقو للذی هغه ده د بکه ته چې نو می بکه ده مبارکن د برکت نړه ته او د للعالمین هدایت د پار د مخلوقات عرب ودا سکول چی مین نیم چره دابه په بابا نه مکی ته ب کوویلله او بل ب ب کا تهب په معه د ب کو او بککو یعنی د کا یا دوک کو د یا دوک کو دا ماولو راماتولو ته وي دجباب سرټونه د غذای کېماتتی د غټو غټو خلکو سرونه په د غځای کې خقطته کې د بعدشااهان د هغې سرونه په د غذای ک خقطه کې الله جل شان ته جلالین ده ته وجې یا بک کا په معانه ګاڼې سرا دا علامه ابن کثیر زمانه کړو دا مانو خولم نه چبک په معنا د ګاڼې سرا او د غزای ک خلق لري راجمه کی او امام مدارک دې رحمان خصه معنا کړو امام مدارک وي چبک کا په معنا د جړې دلبان خل دغزای کی جڑا ګاڼې کی چسم رسخ زړو علی انسان خانه کابه تم خامخ شینو هغه بجاری اغلب جڑا خامخاور دی نمدارک دا مانا کرده مبارکن برکت والده یعنی پا برکت دا میو سرا یا مبارکن دمرا برکت دا بکی چه تالا اللہ جلی شانوهو یوموز دیو کون یوموز پسو لکبان دے اللہ جلی شانوهو در کئی یا مبارکن برکت والده چه اللہ جلی شانوهو پاگی که عبادات دو چند یو په دو کئی وهو دل للعالمین و هدایتہ د پار د مخلوقات فيه آیات و بینات ومقام ابراهیم پدې کې نشانه واځي دی او مقام ابراهیم پدې کې لکه حجر الاسود جنت خانه دی پ کې یا ملتزم رکنیا معنی او مقام ابراهیم د خانه کعبې کې ولل و من دخلہ کان امنا او سوق کدن شدې خانه کعبې تانو وی بده پامن وَمَنْ د كَانَ آمِنًا مطلب دا دی چې دلهګورې امن ورکي کم انسان چې دی کې ب ته ورده لشي نو اغله عمل ورکي ځکه دا دا محرم دی مکررم دی كان عاماً نو دی به په عمل وي ول الله ن د حجل به او خاص الله لره په خلکو بانندې حاجکول د بتون الله دی مننیستلي سله سوچی وست پیدا کی حقیقت دلارے گورا وللہ علی الناس ہی جلبے دا انناس نا مراد چیو انسان ازاد دے اقل من دے لیونے ندے غلام ندے لیونے ندے او ماشوم ندے بالغ دے نو پدبانے حج پرس چو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے که ظاهری حاجت یعنی د سامان او سورلای دا درسره نشته دي یا ظالم بادشاه ده یا خطرناک مرض ده دا ش یعنی ظاهری حاجات ثاني پورا په در درسره نشته دي نن سب آسان خبره ده دومره په څه درسره نشته چې ته پہاجني شکولې یا دومره په در درسره دي چې ته پہاج کولې شې او بادشاد الام اجازت درکه او بیمار امنی او تا حاجونکو نده هج ده اکولو نبه غیرت مرشی رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم سلم ویده تا اختیار ده چی ده یهودی مرشو یا عیسائی مرشو یو روایت کی دی لیبنی کسیر اغاوی چه پکم کنده که خوخین و پاگ کنده که ده مرشی نگورا دلتا که ده حدیث نده خبر معلوم شوا چې تعال الله واس ور کړې او اغه حدين کې نه ده به يا يهودي مړيږي يا بده عيساي مړيږي او س الله تعال واس در کړې او هاج به و نه کو نه ده به يهودي او عيساي مړيږي ګور الله جل شانو واس در کړې پیسې در کړې دي مال او دولت در کړې وي لو هاجو کده الله پلا رکھے ومن کفرا چاچ کو فرکو فإن اللہ عنی غنیون عن العالمین لیکن ان اللہ بے پروار دے دا مخلوقاتو نا وللہ جا دے آیات تا گو رہے وللہ جعلن ناس حجل بے تی من استطوعا ایلیہ سبیلا او خاص اللہ لرپ خلق بانے حج دکو اچھ دی حق سوک چی وقت وست پیدا کی حقی تدلارے او چاچ کو فرکو فإن اللہ غنیون عن العالمین یا کینا الله <سؤال> بے پرواده د مخلوقاتنا کته وا چنی کوما جن منم نو کا پر کېږي په اسلام په پنځو ارکانو کې ورکل <سؤال> له حج قل یا اهل الكتاب لم تتدبرون بیاات الله او ايهالي كتاب ولي کو پر کا وي تاسو پاياتون دا الله ګوره دې د تورات په آیاتونو کو پر کو واللہ شهید علی ما تامنون اللہ گواہ پاغا منون چ تاسو کوی قل یا اهل الكتاب وای اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ولبندوی تاسو خلغان سبیل الله دلارض اللہ انا خلق گمراہ کئ خلق تہ پزړون کې شوبहात اچي کیسه خبره اچي شیطانی من اغزق امنه چی مان راوله تبون ها ای و جن تاسو غي لرکو غو عليه ګورا کو کواله اتول کو کواله د شبہاتو سره یعنی تاسو دا غزرونو کې شکونه اتوي شبہات په کیا چوي شکونه په کیا چوي دخل کو پرونو کې وا انتم شوادا وای تاسو غواهان چې دا خبر حق دا و الله بغااف نامما تعملونهونه دیله ب خبره دا د غعملون چې تاسوې کوئ یا یولله دیو ای مو مینانو ان توپو فریق منه لغې نه تل ک تابه که تاسو خبره او دی وډلی داغه کسان نه چوررکئ شويلو تهې تاب بور دوکم بعد د ایمان کوم کاثر واپس بکې تاسو پهدي ایمانونه ستاسوونه کاثررین کو پر هلی کتاب که چر ته کې مخ تاسو د کاپیررو خبرې من نو تاسو بهکو پر تهوائ زهکه کاه خو د کوپ پر خبرې کوي نو چېیو سړی د کو پر خبره کوي خو تا بهکو پر تاړه نو دا به تاې دامه کوه وقع څنګه به تاسو کو پر کوئ سررنګې به تاسو کو پر کوئ انته ته آیات لالی کوم تل او حال دا دے چويلي کيږي پتا صبح نه يا تو ندا الله و فيكم رسوله او پتا سکه پیغمبر دا الله اده ګور و فيكم رسوله جيڪا لبزات خود رسول الله صل الله عليه وسلم موجود نويت و فيكم رسولو او رسول الله صل الله عليه وسلم موجود نه ره نومونږل چې واف کوم رسولو په تاسو کې سنت د پیغمبر صلی الله عليه وسلم دی او ګوره داون ووي چې واف کو محمدن چې پ تاسو کې محمد صلی الله عليه وسلم موجود دی یعنی دبی السلام ذات ذکر نه کوم د بیا ل اسلام سیبتې ذکر کو چې دغ د پی غمبره سیبت نو نواف کوم رسول وفي کوم محمدن او محمدنو یعنی د نبی علیه السلام وصف د نبی علیه السلام صفت هغه سمطات دي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم سنت دي وميعه تصم بالله قطعا دی قطع چې په آیات کې دوه خبرې دی واضحې دوه خبرې یو خبرات کتاب د الله او د خبرات نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم کتاب د الله هغه موجود دی وان ته تطلا علیکم آیات الله پتا سو دا اللہ آیاتونا لستلشی لگیا دی دوری شورو دی علماء لگیا دی تطلا لستلشی میلے کی اوس تاکہ کمی دے نہا زرگواتا ردا کمی پزان کیوں گونا آیاتونا لستلے کی گی وی غافل تجھے گڑی آل بی دیتا هر منادہ غافل تجھے گڑی آل بی دیتا تو کچھ نہ کر سکا فضول عمر گٹادی وے غافلا وې دا غړې هم طالب بار بار اوازونه درکه ټک ټک کئي کتا ای سنکل هرڅه فضول دی عمر تیرتو یو خوابل خو په دغه کې دی عمر تیرتو و مې اعتصم بالله او چا چې منګولول ګولې پالا فقد هو دی الہ صراط مستقيم پاله باندې نه پکیتا عبد الله زه کروسو براجی چو اعتصم بحبل الله دا الله په کتاب مونږ ویل له وی فقط هدي اله صراط المستقیم لیکن اند ته ہدایت شو په طرف دلاری یا خپل معنی او اعتصم بالله چاتزان لازم کو دا الله پوره مونږ وې کنا قرن تقول هم مالک الملك اږي کې مونږ دا وې چې اے الله تاسو رج شو او د نور د دنیا نارواړې دم هم اللهم مالک الملك نو منغول په الله باندې ولګاوانو په نې غلار روان چې اي ولذین امنو تتق الله حق تقاته د قاته دې آیات تعلق د عقیدې سره ده اے مؤمنانو د دې ځای نه درمه ای صادق سو اونچاسم 129 نمبر آیات په ریپدې کې 15 قوانین ذکر کړي اتې پا کو کې د الله په کتاب باندې منغول لګوي د دې قانون مننه دا الله بلاره کې خر کې خپل راز ځان سرپټ سات خپل راز بچاتلو ای عبدالرحمن مرګره به مرګره لدی تا برسوا کی نو ګور خپل ځړه راز بچاتلو ای خپل ځړه راز دا پټ ساتې عادیس کریم چې کله دا آیات نازل شو چې اتقوا الحق تقاتي ولا تموتن الا وانتم مسلمون رسول الله صلی الله علیه و سلم ای خلق د الله نو یریږي کچر تکې د زقوم یو قطره د جهنم د عذاب یو قطره هغه د زمه کې ترالانو د خلکو د ژوند سامان هغه بخرات یو به ترخیشی خوراکونه هغه هرته به ترخیشی یوې قطره سره او دا ګران نه لقه ځکه چې ډیر څه یوې قطره سره چې یو قطره ظاهر ته ظهرو کې داسې ظهور لري چې قطر څخه کېږي په انسان باندې بو یو مولګین انسان ورسلام لګي دا 10 ظاهر نو هغه ظاهر د جهنم هغه خوراک د جهنم یانو چې هغه یو قطروم د دنیا ته رااله د خلکو ژوند په تریخ کې دومرتی ظاهر دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم وی بیا سو چوکی دا سړی په بارکه چې دا غو خوراګ دا غند خوراکی دا زقوم دا غ خوراکی دا بس تمر جوان تریخي دا روایت امام ترمذی نقل کړې نو اے هغه کسان چې ایمان عمره وی لري دا دالانا ته پورې هر سره اوله ثموتنے لاوان تم مسلمون او مم ریتاسو مگر چییتاسو مسلمانان ګوربل ځای کې سورته تغابل 16 نمبر آیات کې الله او یفتق الله هم استطاعات دا د الله نو یې ارگی سمرج استاسو طاقتې دا د تعلق د اعمال سره دی او د دې آیات تعلق د کیدی سره دی عقیده کې د ان کیږي چې د سمرا دی وسته نو دمر الله و من نه عقیده کې و پورا الله باندې پورا قران باندې پورا حدیث باندې عقیده کې ثنا کېږي اعمالو کې ثنا سکیږي لکه په ولاله مزنه کوله پنه تاسو مسکوا لمست تاسو ته کوم چې سمرتا تاسو تاسو ته دي کې تاسو هغه شانتي کول شي اوم لري تاسو مگر چې تاسو مسلمانان مطلب دا چې تاسو الله الا الله او انکی اقداس حالت کې تاسو عمر شه مرغراشي یعنی مطلب دا دی وای مرګه پدا څه وخت راشه چې سجده کې وصل د پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه کې وصل نو لم مر کدل بدا ست حالت کی راشی چ سجدا کی راشی مر کدل بدا ست حالت کی راگی چ دا اللہ کتاب تناس یعنی دے اسلام په حالت کې مرشا د غلط و مجلس او د کتابه دا ترغیب او درکې چې د غلط مجلس نه د غلط خلقو نه ځان لری چاته اته نه چې په غلط الله را کې مرشي غره اته نه چې غره په غلط زایبانې مرشي نوالا تموتن ایلا وانتو مسلمو ځان زان ساتا دیر زکع اس پتا نا انسان پا کم حالت بان امری گی واتسیمو بحبل اللہ جمعیان دا دید و جنا دا اللہ نا حسن خاتمہ غختل پا کار دی چې یا خیری خاتمہ مخرابه واتسیمو بحبل اللہ جمعیان و لا تفرکو مانگو لیو نا گوئی پا رسائی دا اللہ طول و لا تفرکو مجدا کئی رسائی دا اللہ عبدالرب می مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا قران دا دا الله مضبوط تر را سایه د دې عجيبه عجيبه خبره ختمي کې کله چې د قران شروع کوو د علم دی شروع کوو نو پدې کې دنه عجيبه عجيبه خبرې دي ناشنا ناشنا خبرې دي د دې آیاتونه بار بار وایا استاد غلطنه نه مړیږي څومره چې دا قران ته وای نو استاد غلطنه نه مړیږي نور پدې دي تا تند سیوا کیږي او نور نور بته وای چې خدای پاکه خو محبت غواري دا خبره ده او چا چې په دې قران کریم باندې ویناو کړه مطلب دا ده چې د قران کریم آیاتونه وینې د رښتیا ویل چا چې په دې قران باندې عمل وکړه نو دا په حق باندې عمل وکړه یعذ لعن مسعود رضی الله تعالی نو چې په دې قران باندې مونږ له لګونه د هدایت ومنته سم لارته ده په سم لار روان شو دا روواې معې تمی کو او دا اللهجلشان رس ته زه کوي چې دا خلک د تیروونه وباتې او داې د دا دا اسمان کینارو ته د رس الله جل شانو ته د رس هوحمل الله ممدودو می نه سما اییل الر دی, دی دا قآ کریم دا رس دا الله ده چې را راږ د شوي ده د تا چا چې پدیبا نه مونګول او له غول انه دی الله تورث سیدو ګور اصل کې بیمار سره یو سړی بیماری نو ډاکټر هغه تدری خبرې کوي یو وتوي چې ټیسټ یو کچې مراد دې معلوم شي دوی ماته وې چې دم مراد واځي د سدا تا غند خورا کو نډې ور کړې دي یا د مراد واځي د دادا چې تا خواګړې خړلې دي شو دی سوا شوی دی نو مرض سوا کېږي ډېرېږي نه د مرض واجه دی صده سبق د سر د مرض لشر دی کېږي غول دی, دی خوړلیدي مرض دله معلو د چې مرض دله کاله معلوم کو بیا بدل د مرض علاج کوي نه درې خبره شوي پیس د وککوو او دا د ته و چې ستا دا مرض دا د د ووج نه دی اوسګول دل دله در کوم علاج دله ندغه شان ته دا قران کریم به تا ته اول مرث کوي مرز د تا داخي دا دا چې تاسو په شرک مبتلا وئ په شرک مبتلا وئ او سوا دا دا مرض وجه سوا د دې مرز وجه سوا د دی مرز وجه دشمني وا چې تاسو په خپل مینځ د حق سره دشمنی و او علاج دې علاج دا, دا, دا, دا دوايي قران کریم دا لو ګرام مرذ د عین سبب د مرذ علاج د مرذ دا, دا تا توخه واتصمو بهبل الله جميعا اول د د علاج خي مونګول اولاد واي په کتاب دا لا ټول ولاته فرقو موجوده کیږي وذکرون نعمت الله یاد کئ نعمت دا الله جل شانو حضرت ابو هرره رضی الله تعالی نو چ الله جل شانو دری سيزونه تاسو د پاره خوخي او دری سيزونه الله تاسو لنخوا خوخي الله جل شانو چې دری سيزونه تاسو د پاره خوخي هغه دا چې تاسو د الله عبادت وکئ او د الله سره شریک مګر دوي تاسو د الله جل شانو په کتاب باندې مونږ له لګوي چې دا د الله را سيده او تاسو د هغه چا خير خوایو کې اللہ الله مشر جوړ کړی اللہ الله مشر کړی دی امامتې ورکی دی مشرري ورکی ده او چې الله جلله شانوس تاسو د پاره نخواخوا ګړي نو درې خبرې د بزاای د قلو او پلانی ویللي دی پلانی دا چې خبره کړړی بای خبرې مه کوئ او بل دا مال مزایه کوئ بزاای مال مزای کوئی اللہ دا نخوا ګړي <تصح> <تصح> او دره خبره خبرها دیر زیاد سوالو نا چا دیر زیاد سوالو نا مکووی؟ گور ابو ذر رضی اللہ و تعالی نووی زی کم انسان چی دا جماعت نا یو لیشم لرشو ندد اسلام پتای د خپل غاڑی نه اوی استا دا مسلمانان جماعت د مسلمانانو تنظیم دیکھ بدن نوسی د مسلمانانو نه ببارکی گی نا یاد که نعمت دا اللہ پا تاسو بانے کرا چی وی تاسو دشمنا غوردا قران کریم هم دا دار رسایده نور دی رڼادا دې کې شفاده د قران کریم کې دا انسانانو ته پایداره سي او چا چې په قران کریم باندې مونږ له ویلو نه ګولین د اخلاص شو یاد کې نعمت د اعلی پتا سبانه کله جتا د دشمنان وای او سو خزرج دشمنانو یو سل <سؤال> شل کالا د دشمنی چالي لاله وا ف الله نه قلوبه کوم نو الله محبتواچو په میان نوستاسوو کې په جنگې کې ارامه را ض الله عن هو داگوجه هل ز پهجن یارمور کې دی زخمی شو او دده نور یاران دوستستان مجااهدین او زخمی شو چې کله زخمیان شو نو په ځای په ځای داسې دي نو اکراما رضی اللہ عنہو اوبو غوختی چو براکی نو بل طرف تا یو بل صحابی آغا آوازو کو چو براکی نو اکراما وی اوبا غلوڑی کوم کم دیکی بل صحابی آوازو کو چو براکی نو آغا چالی چوڑی اغواتی زمادی بل مرگری لولا زنس کم دا دیکھ پلمانس کی مرگر تیاوا دی دا اتفاک کرو چو پدی دشمن ما قیوز البانی حملکو تبسیلی واقعا ده نو یوبله اوبو بور کوله او اذا نسکم زما مرګری لورکه چا هوس کی کی دشی هغه ژوندې پاتې شي هغه د دین خدمت کی د دې لپاره ګور الله جل شانو خپل کتاب کې سو وي ويؤثرون علی عنفسهم ولو کان بهم قساۃ ځان رسته کوي قبل مسلمان مخ کې کی, کی اگر کده په خپل باندې اوګره دا gutterah jalla ta'ala نو واقعیت اشاره ده نځي هغه وبې او بللاتي ورکولې کله چې اخیری مرګ لري لو رسیدل نو هغه ته ویې دا غ پلان کېل دا ورکه اولنې که سل ورکه کرام لو بوړه زنسکم چې کله کرام له راڼه کرامم شهید شه او چې بللې ورې نوبلم شهید شه ټول شهیدان چې بو پزایبانې پاتې شوي او دا غذا د یرمق غزاوہ در رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه بعد ډیر مضبوط جنگ شه دسیرت کې که چرته الله موکمونګ ل را کړه مونږ د سیرت ووي د دا ټولواقعت به انشاءالله بیا تاسوورې نو محبت واجهو په می زدونوستاسو کې پاس بهتون بې تی اخوانا نه نوګر دی دی تاسو پهې مد الله روونهروړ وک تمله شفا حفرتې منن نارې او و تاسو پهغاړه د کن دی د ډوغلو کند د ډوغل مین نارې د ور نه پان قه کوم نه حالو خلاص کئ تاسو د دی نه شر کی تاسو دا مرض دے کذالک یبین اللہ لكم آیاته دا رنگه بیان ی الله جل شانو تاسه تا آیاته آیات نخ ولعکم تهتدون د د پارجه تاسه په هدایت شین یو روایت کی دا سمرا غل دی چې هغه خلک دم ر قربانای وال چې یو کور کی خوراک نو نچاواله دو ګډ یو سر راولېګه یا د پیسی یو سر اغه راولېګه اوغ سر هغه خپل ګاونډي لږم دغ و زما لکه ګزاره کېږي دی بل ګاونډي ل لېږم اواخیر ک هغه سر بیا واپسغ کور ل چې د کوم کور نه تللی واو کورونه سر د کوکړه پهصد کې سر د کوکه ولته کوم من کومهتون اییل خیرري قانون لا و کې د د نرو په شاعت د توه او د سنت توحید او سنت په خلقو کې خور کې مهلاتو کې خواریو کې اول داو مخدہ خبرو کا چې ځان برابر کا اوس دا خبره کوي چې تکمیل د غیرو کا په بل باندې مهناتو کا بل برابر کا په خپل باندې درس لراغلې په خپل درس ته کینی نزان سره مرګ لري تیار کا زنانو لم پکار دي چې خلقو توینا کوي زمنګ درس ته تاسو راځي او یو ځلې وینا مکووا بار بار کوه کوا کوم من کوم او شيیر په تاسو کې اوم ونه یو ډله چې رابل را بلل کويل خیرې خیر طرف خیر ته و مرونه بل ما روپ هومونکر خلکو ته په خو کارونو باندې وکم کوي یو من کوئ خلک دبد و کارونه نه خلکو دبددو کارونو نم نهشي دغه ددي اانی دا نه ده چې صرف خ خبره کو او ب دمهکو انتشار و نه اختلاف اختلاپ مجوړو داسې خبره مه کوه نه نه هغه خبره کوه چې معاشره ور سره جوړېږي غ سره اختلاپ ې نه را ځي ځکه چې تا کله تخرید نی کو تعامیر نه شي اول با کوټر رو نه بیا جوړی اختفاد چې د ختم کو اختلاف به را او چې اختلاف راغې نه صحی خلک به تا طرفته راغون شي لکه سره خلک چاڼي کنا نسوم ري چاڼ کی دم ري چاڼ کی دم ري چاڼ کی چخيري چا کي سر پاتشي او غټي ماټي شيګي ماګي هغه ته نبل طرف تلاړي شي ابو سيد خضري رضي الله تعالی نو وي وې چې پتا سکه او سړې غلط کار ويني نو پکار داده ته پلاس باندي منه کې او کو پلاس نشي منو کولې پخلې دي منو کې او کو پخلې نشي منو کولې نو پګړتي وروته بده ګوري زګداد ایمان د ټولو لکمزور درجه ده کچارتګه توه ته په ځړ کې هم باید وګورئ الله به تارا گیر کی لکه بنی اسرائیل کيو عابد زاهدون جبرایل علی السلام تعالی جو لشانو اوه ورشپ لانے کلی هغه الټکا لکه جبرایل علی السلام مت باغی کی عابد عبادت کوي ستا اختلا استا خلاف چرته هم نه دې کړې الله جل شانو او ته اول د دن شروع زګا د ځکه ته تندم نه تری او چې دا الله <سؤال> د خلاب خلاف کیږي دې صرف خپل ځان په غم کې دي به اړه د الله په دین باندې خپه شوم نه دي ګورځ الله په دین باندې خپه کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غوسه کیدوم کوڅه کله به د الله د دین خلاف کیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخ غوسه کیدوم دا الله په دین باندې غوسه شوم د دنیا د پاره کچته دا سګ زمغه په پټی کې خپقې دي نو موږ وته اغه کنزله ناروا وایي چې هغه کتاب کې مې دراغلی او که د دین د پاره شي نو موږ دا کنزل وایي چې کنزله وته او که خدا غوړته وایي کنه چې دا کار مکو او بد ګوړغه کار تر حضرت نو ابن بشیر رضی الله تعالی نوې چې دا الله جل شانه په دو حدود کتاب سمزوري مکو او مثالی بیا ذکر کړم مثال لاسې لکه په سمندر کې او کششتای روانانه ده او کشتای دوه چته ده یو چتلااند دی بل چتبان دی دی دا بره چتواله خلک ځ دا لاندې چتواله خلکو د بره ځ بره چتواله خواته او هلته کې د سین نه د سمندر له او بره علی ځانله نو دا بره چتواله خلک ته وای دا د کشت بره چت کې چې کمپاتې کږ مونږ تا سره ډېر زیست را لو هر وختې راض ی بس لله کپر پهې لدو یو بالټیم نی وللي و بسئ د د کته چتله کې دا کته چې کمپات کې کششتای کې دا چت ک لاند دی نغې خو د کششت غسطې سره بهبرابر دي نغوی ته وویل چې مونږه به داس د کار وکو تابرې را وغست ته چې کشت فې هم د لرګې ده نو مونږ به ای که ځان له سور وککوو په دی کشت کې مونږ بیا بره نه راځو اوبه به بره به نه راو بالی به نه راړلو بس مونږ ته به لاند دی نه اوبه را ځې که چرته ک دباره چرته ته چې د کشتای کې س م کو ورئ تا خو دوب د پاه س کوي خوبه ب دن نه را شي دا سمندر ب د دانه کانرلکی او که تاسودي کششتای کې او کهمونږ بټول غرق شو نو دواه چتونوواله به ب شي او که چرته د د بره د دی لاندې چتاله لاسوننی شو او دے دے دا تهونه و چې د لاندېخواان کې تاسونا بس د ځانه سی وکې پهې کشت کوې د دا کششتای بدوو به شي برنی خلک لاندېنی خلک دا دواله بډک شي او تهبراد به شي دغه شانته خلک مثال د دی خلکو دی د دی دنیا مثال د کشت دی د دی کلي کور مثال د کشتای دی او دا سوره کول پکشتا ہے که دا مثال دو گناہونو دے نو کچھر تاکے یو انسان را لگی و گناہونو که یو نه نمانا که یو بل پاغی باندے باد لگنی نو دا گشانتے دا انسان من بربادی گیو دا بل بورتر من بربادی گی زک ادد آغا لاس مونی بولے نو لاس ہونی و آغا با تب اچھ کے او تب ام بچھے او بل دا چې عمر بل معرووط نه ی منکر نه کوې د غلطتونونه خلک نه من نه کوې نو الله جل دی شان هو وئ مذاب در باندې را ځي نو تا د ډیوټ واله شوي ده ته د ډیوټیا والی ولته کوم من کو متون شری په تاسو کې اوتون یو وړله ی د ایل خیرې وای مرونه بل معرووط وای منکر درې ډیوټانې دوونه اییر خیرې خلق بخیر طرف ترابلی و یا امرون بالمعروف و امر بکه بالمعروف په نه کای باندي و نه هاونه علیل منکر او منکهی بخلق د باداین او اولایکهم المفلحون دغه کعالم دې دی, دی کامیابو کامیاب ثره اغه دې چې بس خلق نیکای طرف ترابلی اے خلکو را پاسی اے خلکو د کوچ وخرات راغله قابل روانيګی اے خلکو پې وخ شي د خلکو وېخدو وخي دو ته کار غ ل دی چې دا خلک را ویخ شي والله ته کوو کل ل نه تفر رکو اختلو م بعدې مع او مکېږ تاسوو پهشان دغه کسان مکې تاسوو پهشان دغه کسانو تفرقو رکو چې ګډور شو وختلب و اختلا پ حضرت عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وای بنی اسرائیل چې کوم وخت د زنا او د خالي درزه پخکار کولو په دې کې مبتلا شو د دین علاوه نور گناهونه هم شروع خدای غټ غټ گناهونه دا په کې عام شو نو د دې علما چې هغه وته داسې کار مکوئ ګوري دا زنا مکوئ د خالی پرز دا کار مکوئ دا خبر به وته کول علماء نو دا علماء مرورو سوشو نو چې دی رو رو سوشو خلکو سره کېنا اصل خوراك کا ور سره او داغي مجلسونه کې गट شو یو زای شو, شو پکې نو چې کله داغي مجلسونه کې یو زای شو نو الله د دوی زړونه یو بل سره یو ځای کړي د ګناګار او د مليانو زړونه یو بل سره یو ځای او جکلے یو زاکن اللہ حضرت داؤد علیہ السلام, السلام دا <تصفيق> او دیسال علیہ السلام د جبه پزریبان پدای باند اعلان توکو الله تن شادوگانو خنزیران جوړو او بیا رسول الله الله علیه وسلم تکیا له ګولیو ناسو او بیا نبی علیہ السلام رانخ ش او سیدا کې ناسو او رسول الله الله علیه وسلم قسم مری پا غالا چداغه په قبضه کې زما سارا تاسو د هغې پورې دا الله دا عذاب نه نه شي خلاصې دی در سو پوری تاسو ظاللیمان د زلم نه نه نه کوې پاسېقان دګونه نه منه نه کوي او هغوی د حق طرف تران را رامیل نه کوي او حق کو انصاب په قائم قام نه کوي یعنی سه ملارې ته رابللی ولاته کونو کل ل نه تفر د کوو وختلف م کېږې کسانو چې جدا یہ اوکڑا وخت طلب او اختلاف حکم من بعد ما جاءهم البینات پس دا غن چرال لدی طالب البینات واضحه دلائل و اولائک هم لهم عذاب عظیم دا کس اندی لره عذاب غټون یوم ۃ یبدو وجوه وتسود وجوه غورا دعوت چلوا دعوت چلوا د دعوت کار کو بدعتیاں د بدت نه من منکا مشرکان د شرط نه منکا کو خلک چې غټګونهونه کوي هغې د غټو ګونهونه نههکه الله <سؤال> به دی مخپیم کې آخرت چې کله را شي نو مخ به د پاک وایي مخبې را راه کوي او چې کمم خلک هغه بده اله دي کوم خلک د غټوګونهو والله دي د هغوی مخونه بر تک تور شي یو مطبب جوون جوون پهغه چې سپین ب مخونه دا حاللو سنت ولجمات او طور ب مخونه د بده له زی سوده تو جوم پس هغه کسانان چې طور شوي دي مخونه داهغ نو اوبللی شي د تا ک پرتونبا د ایمان کوم ماکو پر ک تاسو پس د ایمان تاسوونه بما کوونته تک فرون په سبب دغه چې تاسوکو پر کوو ه ت اسمار زی اللهان هو ک رسول لاسوول الله ې وسلم پر مالی چې ز به په حوزې کوو سر باندلاړمسه خلک دي هغوی به د حوزې کوو سر نه من نه کی شي نو ما ته به ز به وواام چې دا زما اوومیان دي زما خلک دی زما برګې دي د به ما ته وي چې دی هممیشه د پارمورتت مورتهت کېدلستا بعد مطلب دا دی چې دا دی بدل کړ وه نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریو که فسحقا لهم فسحقا لهم یا اللہ دی حلاکی دی تباکی یا اللہ دی دخفر رحمت نلرکی گورا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی نیک عملون که تلوار کوئی بازی رو بلا اعمال تلوار کوئی پا نیکو عملون که فتنن دی فتنو زراتلو نمکی کا فتح لیلی به شان د ټوکړې دی شپېکس ماکسم پې دربانې ګور را روانې دي داسې پیتنی دی چې سړی بس ماخام مومیې ماخام به سړی کاپیرر جوړ شي سههر به مومی یو ماخام به کافر جوړ شي او یو انسان چې دی هغه به ماخام کافر ی اوسهار به مومی خپل دین مذهبب چې دی دابد یو دوه روروپو باندې خرې مخام مخ د ته و وایي زه بهلو کاپر مه که دی ل سر روپه ې وا ګټهمي پکه او چې بیا وګورې د دلس سوونهله چې سل به د نه او یا بدا چی کافر يم وو وو کافر او کافر دا وي چې زهه به لوی کاپریم که دا شی ما د پهې را شوي او بیا ځان لوی کافر کې او لوی کاپر بهیم که چرته دا خبره می دا چې کړي دغه قسمونه قرآونه خورري د کوپرو د مسلمان مسلمانو ماخام کافر او یا به دا الله د ین پورې مسخرې کوي پته بوتنی خدا الله ددین پرېوي داسې مسخره کړي چا هغ سره به دی کاپر شووي هلی حکولهما او پسې به مسخرري کړي هغې سره بهمونظان کاپر کړیوابلله ځین نه بیا از بت وجو هم پهفی رحمت الله او هر چاغې کسان دی چې سین شوي دي مخونه دا هغ نووي ب په رحمد الله کې هم پیا خالیدو اود به ب کمې شي دلک آ الله ن ده که بلحقق دغه اتونه را الله دي مونګ وللو په تابانې بلحققيې په حقببانې ومنلهیور د زلمن لعاالین او نه دی الله راده کوون کې د زلمم په خپل مخلو کااتو باې ولې الله ماافې سمااتې او مااف ل خاص الله ل اختیارې راغسې چې پاسمانو کې او په زمکو دي وله اللَّهِ تُرْجَعُ ور او خاص الله ته واپس کې ټول کارونه کوون تم خیرره مت دا اوس ترغي بر کوي چې توحید د سنت او قرآن هغه خور خلک خلق بددو کارونو نه منکه کوون تم خیرره متو خرجت ل ناز تااسې غورو متې چې ستلی شو د پاه د پایید د خلکو ل د پااره د پایې د خلکو غورہ بړي آیات یو خرجته وي بړي کیساره د خبره تا چې و انسان داعی دی دعوت کید توحید او د سنت نه ته د دعوت کار کې نه چې کله ته د دعوت کار کې د الله طرف ته خلق را برې نو خرجت بهر روزه ځان خلکو تخکارا کا چې ځان د خلکو تخکارا کو نه ته علف معاشره کې کار کې پټ سره په معاشره کې کار دي شي کوله زامن خلکو تخکارکه خپل علم بخالکو تخکارکه چې زه عالمم ما سره علم دی دا علم په ځای باندې او دريګه بیان ته دريګه تقریر ته دريګه داवत ته دريګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په چوک کې ولاړو او خلکو له بیاواز ورکو ته خلکو د الله تبار تعالی راشي داوت به ورکو ته داعی د دعوت کار کې اے خلکو الله تبار تعالی شي نو رسول الله صلی الله عليه وسلم بچا چا په کارو باند و شته او چا به پلاړي وک و چا بهته کنزل کول راي ما ماي د رسول الله الله عليه وسلم می وي ده وایي د غرمې د سهاهر نه راغې دا کس او دیو درې د په چوک کی درې او بیان شوور کوو د غرمې پوری بیان کو داوتې چلو داوات چلو چلو چلو او تو سوي چاو تو سوي کنزل بدره دي کھاني وشتل خار وشتل د نبي عليه السلام کپڑے مبارکه پلاړو باندسخا پشخار کو باندسخا چا په پوزي ور سنول چا سکل سکول سکل په سکول چا په خار و وشتي هوجه اوچاو تا کنزل کول کن رسول الله صلى الله عليه وسلم باغ باندې د وجود ټول وجود مبارک پاغي باندې ټوله لاړې او دا په پراتو زکه د سهار نشي در باندې خلک د ماستفينه پره لاړې تو کې خارې در باندې درولي نو څومره بره وجود قا شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شانتی لګیا دی په غرمتي او ماشومه جنای رااله هغه ماشومه دینه په لوټه کې کوزه کې هغه کې وبر اړې او د رضوان ته ورواچوله او د زوان خپل مخ وینځو کپڑے او سانډلې ځان سپاکو او روان چو ماتا پوسو کو چه ده سوک ده وی ده رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم ده او دا معشومه چراله او او ده سه خسته معشومه چمکی ده ویوه چه ده معشومه چراله نو ده رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم جود و یو ذ رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم تسوی چه ده دعوت کار دمراسان ده ضبه دعوت خالق پل کماؤ ضبا مزیکم د دعوت کار چې د ډارل ګراندې رسول الله خلکو پر دعوت څه څوخري رسول الله صلی الله علیه وسلم یوځل بیت الله سره په خوا کې خانه کابه طرف په خوا کېอัลته کې مشرکان ناس پیتون او ابو جهل وی وی لا نه ک صاحب خاني تبسوک لا شي جدل لري او کل می راړي او چې دا سره سجده کوي چې دله کوي وو غو باندې کیری یو بدبخت بخته کم کمکل هغه پاسې د اوغوي دا زهو ز به دا کار کوم د چې کله هغه پاسې د او دا لر یو کل میرانن رسول الله صول الله عليه وسلم سج دی لله چې نبی السلام سجده وکقررانو دا لر یو کلم دی د نبی ل السلام دوګو په من زمانې کې خو دی نو رسول اللهول الله عليه وسلم د سجد نه نهشون چتي نو حضرت ضر رضی مه زیله هغه چا خبر که چې ستا بابا جان پوګو باندې چلر یو کلمیخي دی نو هغه په منډه منډه بانج را او دی دا ظالمان دی خنداگانې کولی پیوګل باندې ووررقې وتل دا باطل پرست انسان چې کلهته و نه نو دی به ستا په دا خنداگانې دا ټوکې ټکالې ډېری زیاتي شروع کي لکه کله د خندانگان کولی ټوکه ټاکاله کولیو پیوبل ور پرې وتل نبی له سلام پسې خاندل رباطی می رضی الله عنها عغوته بدر دی ویلې چې تاسو د ماده طلار دوغو په منځ باندې لالي ريو کل می خري هغه ته فاطمه رضی الله عنها لری کړل د نبی له سلام نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راوچت شو نبی له سلام ماته چې قریشو زه الله تاسو د حلالو د پار را او بیا اوسه ما غشاندی اکه کسان و کسانو ځداکار کړو ناغه په جنگ بدر کې بیا قتل شو الله او جن او بیا نبی له سلام اغه کوي ته غرزل قلی بدر کوي ته ورغرزل نه دا دعو د دا کار دا ګران کار دی دا کار دا سلسله دا به ته په مخ کې بوزې ته ذمہ دارې ښا او خرجت لن ناس راستلی شوې تاسو د پااره د پایده د خلکو ته مرونه ببلماروو یو تن نل من کارو اوکم به کوي تاسو خلکو ته تا پهنی او منه کوي به تاسو خلک د بدانا و تؤمنون بله ایمان به راړی تاسو پالله پا باې ولو آم هل الكتاب لکان خیر خیرره ل ک چر ایمان را وړی دی هلی کتابو هلی کتاب مولیانو یودو لَكَانَ خیرره ل وَبَدَا دا غوره ددله دی ل راې هممل مؤمنونه اکثر هممل فاس کوون بعضې دد نه ممنان دي او اکثر دد نه فسيقاندي ما ته اون کې دمونونه د الله څنګه پاسې قانې ممنانو ته ب را دی وي په راتلون کې یاد کې دالی کتابو د قهتونو د دو قتونو ک کو یو قه دا دی او کهجنګر سره کوي نو په شااه تختي دی لن ی زور وکم ه ضر را نه شي دره سول دی تاسو تا الله زن مګر د خولی بې وای وو قاتې لوکم که چرته جنګېږې دی تاسو دی سره یوه لوک ملاتبار نه راړي تاسو د شاګانهې تختي سرون بیا به د داازونه کړی وربط عليهم الظلطة أي نماس قفو بحبل من الله وحبل من الله وحبل من الله وحالة شبه ده پدأي بانده مهر ده زلطة أو یا كلقشو پدأي بانده زلطة وخواري أي نماس قفو وچار تجي تراتي دهي ومندلش دهي هر زائق باده زليل رسوائي تجي اسم ده اسرائيل ده خلو تهو گوري ده مخونو تهو گوري خل پړه زلی رسوا که هر سر مرځانې سپار کړی خو چې د حق پر ته وګورې نو بس داسې رسواره سوابکاريیو چې کله خبرې کو نو بیا به ډیر زلی له رساب درس را انسانان نه را ځي چران را ش کوي زلی له راب نو الله جل شان وئ و چې کوم ځای کې د ندای بد ذلیل او رسوایی عین ما تقیفو کم دای کی چون مندله شو دی الا من الله ای مگر چ مون ګول لګی پر اساید الله یعنی قران کریم امنین رسواواله بتن لری شي وحبل من الناس او پر اساید خلقون یا خود مسلمانانو پنات راشي او یاد ای د بل چاپ پنا کې لا چی او د بل چاپ شاته پرچی او حبل من الناس لکه نن هم يهود هغه د امريکي په خو په باندې ولاردې او چې وګوري نو وزير اعظم ټول د امريکي سپات کې د امريکي شکر ادا کو ما چې امريکي موږ سره خو په داسې وداسي نو يهود ټول دا غي په خو باندې دی د يهود د امريکي والو و باو راګر سي د بغض ومن الله اي په څکه ده تر په الله وذرب عليه المل او لی شو په او با... <وزور> لی شوه په ای یعنی ظریبت عليهلی مل الم ک نه تو زمونږ استستاان دا معې وهلی شو په بانې مور د غریبه خ ددی معه چې داسې شي خپله معته وکې وظریبت عليه مل ک نه تو ووهلی شوه پهدی بانې دا غریبی دا غریبی ور پسې سم اوتهپلی شوه اوس چ هم ته به اسرائیل وګورې نو هغې زندگی په طول سول بانې تېرېږي دې زیات غريبي اختیاري دی ذالك بيانهم کان يفترو نبیات اللهين دا د دې دواجنہ چې دای کو پر کو پاتون دال لا وکتون الانبیا بغیر حق وجل بدی پیغمبران په نا حق باندې یحیی السلام دی وجل شهید کړو او د یحیی علی السلام په زمانہ کې یو بادشاه ظالم و ی خپل قرزی سره وادر کړو نو یحیی علی السلام دا غ خلاف را پاسې د چستا د اکار د شریعت خلاف تیل نو دا اختر رضوات دا غ نه ته پوسو کده قرزی نه چستا سپکار دی هغه وته دی یحیی سره دا, سر. دا غ سر را ل پکار دی نو هغه سپایان ور پېولې ګلو هغه وجه چې کله یحیی علی السلام شهید کو او داغه ساري اغيل راړو مخته ته تکی خود نو داغه واخ نه پدې باندي دا, دا, باند دا الله غضب بیا شورو شو او دې بيت المقدس کې پاتې کېدل اغه واخ کوم اوسم بيت المقدس ته دی او دې احيال سلام د بین نه الله یو چین نه شروع کرا دا اغه وینې چې واغه خټکې دا او داغه نور وینې پیدا کېدا او یو چین نه جاری و الله قسم چې دوی بوچیني او چې کله پدې باندې عامالقه او او قاتل کړه تباه برباد کړه او کېدیانه کلت نه ماشومان او زنان د غی عزتونه واغستل لده یحییٰ علیه السلام د ویني هغه چینا هغه پځایبانه ورغیذا هغه کې څوک مونږه راغې هغه وینه او چشوا دا دومره ظالمانو چې د خپل خوایش د پاره وې پیغمبران شهیدان کول اوسه کو ماشومان شهیدان ای. ذلك که بېما او سو و یاد تهدون دا دد دجه ناچود دی نه پرمانی کوون کې وودی تجاوت کوون کې د نه ل سو سو نری برابرګورو ینې سم هلی ک تاب کرکې دو کې سم یو په یودو کې دوینې سم یود داسې دي چې هغې په رسولو الله الله عليهی وسلم ایمان راړی د شپې تهجد بالا باندې ایمان داری پاکه آخرت ایمان داری د خو کارونو حکم کوي د بدو کارونو نه خلق معنا کوي نیکه کارونو کې تلوار کوي او نیک دي لکه عبد الله سلام رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان چې کلرالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ویل چې يهود را روانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته دا یهود را روان دیزا پتی گما او ته دینا تا پوسو کا چی عبداللہ ابن سلام سنگ ساڑے رے. نو کله چې یهود را نو نبی علیہ السلام معتا ہوئے چی عبداللہ ابن سلام پتاسو که سنگ ساڑے دی نو یهودو بی چی خیر او ابن خیر اونا زمونگا استاز دے او زمونگا دو استاز دیئے زمنګر مشر ده زمنګر بهترین سړی ده ډېر ښه سړی ده ډېر اوچته پلا ر ډېر ښه سړی و پدې کې عبد الله السلام رضی الله تعالی عنہ را بار شو د یو هودو مولاو بیا په نبی اسلام ایمان راوند کی تفسیلی تفصيلي را بیا به ان شاء الله پيوم کو نه چې پر رسول الله صلی الله علیه و ایمان راړو را او دې دا کمرینا یا د غپټ زین را بار شي وی وی چ شاد الله الاه الا الله وان محمد الرسول الله چکه له دا کلمه ویله نه يهود فورن خپل خبره بدلکا او وی وی چې ابن شرنا شر ابن شرنا ته په منګه کې ډېر بدترین او شری سره او ډېر د شری سره دی دای له بي سلام ته اولي وی عبد سلام وی د يهود کتر تک ته پته اوليږي دې مسلمان شهري زمما په باریک باندې تا ته ډېر غلطه خبري وکي خروش ته د دې جب معلومی کا چې د دې جب څنګه زرتاویګي او دغه مزاج زم د پښتونوک مشته ده بلکل برابر کو برابر ورڅ روان دي لیسو سوا ندی د برابر مې اهل الكتاب دالی کتابنا امه یو ډ ل د مضبوط ته ولاړه قایمتون قایمتون مضبوط ته ولاړه حق باندې یتونه لا وې ياتونه داله په وونو د شپې کې انا دا سرب ته وای په په د شپې کې یعنی پهختتونو د شپې کې و هم یخ جودو او دی ده ک الله ته یو ایمان می آخرریمان راړی بالله بانې پررض دا ختبان وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ مارو هولمون کار وکم کې خلکو ته په خو کارونو بانندې منه کې خلک دبددو کارونونه ساار یونه فیل خیررات او جلتی کې دنی کو کارونو کې ولائ کم سو اوله کم سوالی دغه کسان دی دی ز قانونه و ما فمل خیرین ف یوک فروه به ما فلومل خیر راغه چې کوئ تاسو من خیر ان سنی کې ف یو فرون چرری به محرومهه چې تاسو د هغې د د سواب نه واللهلی من بل متقین الله په دی په متکیانو بانې نه ل کې نه راغې کسان کافرو چې کوفرې کړړ لن کې د په کوي ستا پهړه کې شک راغې دا یو دمر بت خلق دی دمر بیکاره خلق دی زه دا بد خلقو بیکاره خلق دی لاله الله مال او دولت ډیر جاتور کړه سم ډیر مالدار دي د بلا زمن دی جواب کی چې په مالدارای وESO کې مالداری دا خود دنیا یو ریواج دی الله جل شانو دل مالداری ور کړه استدراج دی دله الله محلت ورکی دی ډیره مالداریي وړه چې خ ډیره سر کشي وکې محکخ اسرائلی روایاتو کې واقع را ځي چې یو کسو یو مړی سری زنا وکړه نو دا الله جل شانوو د د دا, دا عمل ډېر زیات نخواښ د تختکاره شي چې د ډیرر بد نخوا عمل وکړو یو بچو هغه تعالی جل شانو په خوپ کې خوولوي چې د ځان یو سپینو کپرو کې سړی راغې وای پلاني ځای کې سړی د هغه دغه دغ کار کړي د غزان سر وزیر کا بادشاہ چې راپاسې دوی زدن تپوس کوم چې اولی وزیر کم د دومره غلط کار کړي بیا وزیر کم بیا بادشاہ چې د شوهه دلته بیا وې چې تاسو موږ ویلو چه پلانی پلانی ځای کې پلان کړي د ځان سر وزیر کا د چې ولې وزیر کومه وای چې وزیرې چې وزیر کو لاړل کسان نو دی انتهې په کار کې خت پرې زننا کې چې سره کوله نو په کار کې خت چې با چا پایانې ي چې بس م خوی سره راغې وژین ن هغوی گرفتار کو ب ته بعدشاې مخامخ کوو بعدشا ته ویل و وی ته زما وزیر شوي د ن لبات د بیا بچو بولی د بیا غتري نه ته پوسو کو چې داسته ولی ما ته اټزان سره وزیر کا وای د دې د وژنا چې دا کار الله ته د ډېر زیات ناخوخو نو الله پاکوي چې د بستا وزیر شي او د بده دنیا لذتونو خوندونه کی شي نو چې کله سره د دنیا په لذت او په خوند کې نه دنه الله یېری نو د توبې ته جوړ نشي او په د باندې مرګ راشي وهو دل بزرد دي گناه سزا باخرت کے ورکوما دا اسرائیلی رواية تو که دا کسر آغاله دا اگر چه سانا ده سئی بنی نگورا تقوى و ایمان يؤمنون بالله خواه ومای فالو من خیرن آغا چه قوي تاسو من خیرن سنی که فلن یک فروهو اس کالا بمحروم منشه تاسو دا غید عجرن سوابنا والله علیم بالمتقین الله په دې پني کانو خبره مې پدې آیات باندې کوله خدای واکې مې د پدې آیات تووې چې شو ذهن ته دې سوال لا ته چې دا دمر سرکشه دي الله ولې دمر ډېر مال ورکړي د پکار دې دا مال نه نو دا د استدراج لپاره چې مهلت ولور کی پرې دې چې خمس دی او ګناهونه خړېږي چې پاتې ولګي اخرت کې وتا عذاب مېلا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا لكن هغه کسان چې کو پرې کړل دي هیڅ پای د مور نک دی ته ما دین د دوی نو اولادونه د دا د عذاب نشي اولایک اصحاب النار دغه کسان خو اندور دي هم فيها خالدون دې په دې اور کې همیشې مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح في يسرن مثال ولور دای چې دا خیراتونه کوي غټ غټ کمپین کمپنۍ چلی غټ غٹ غټ تنظیمو نه چلی نو دای چې کله دا خیراتونه کوي دا خیراتونه دی ولې کوي دا خیراتونه دی ذکر کوي چې خپل نوم پیجون کی په اخرت کې د دوی حصہ دغه نشته ری پیسې بدل ولا الله ورنکی نو چې دای دا خیراتونه کوي دبي مث الله سر دی لکه د یو باغ دی دے او د باغ کې د باغ باندې تیز سیلا راله اوګلای ته راله او باغې تبا بربات کوو ختمې کوو دغه شانتیل دد په د باغو د الو باندې به الله تز سیلا را ولي او غلای بهته را ووللي الله به ختم کې مثل ماون فقونه في حاض حیياتې دنیاته مسې دی مثال دغه جې خرچ کوې په ژون د دنیا کې په شان د تیزې هوا اوسیلا دی پ یاثر روون چې پاهغې کې یخوالیګ په کې او صابت اوورسیږي هر ته قوم فصل دی یو کوم تا ظلهمون ان پهسم چې زله مې کري په خپل ځانووبانې گناغونه کويله کله ګی را او کله الله یو سره کله بلس پاه والله به حالات کې دی ل پسله ف ل را وما غلهمهوم الله او ظلم نه دیله پهې بانې واللهکن ولیکن په سو م لمون لکن دی پ خپله زانانوو باندې زلم کوو کوون ک دي یا وهله نهو کسانو چې معنم را وړی لاته تفیزو ب توانه تن سو پ دوس اوسپې آیات کې دا قانون تاتل دی ک کوي چې ته مسلمانې نو کاپیر سره دوستی مکوا او هغه سره دوستی ما ساته د زړه دوستی کاپیر سره ما ساته مهمه تفصیل کړو ما ملاتور سره کول شي عامستل خرڅول ته کول شي شیخو شخلاطي ور سره کول شي جائز دي خو د زړه دوستی بار سره نه ساته چې ته خپل رازونه وای خپل رازونه بدښمن تنو وای اے مؤمنانو منيسي رازدار دوست مین دونکو معسی واسه سنا لا یو یالونکو خباله لیکه مین کې په نقصان تاسو کې کلک زای وته ملاوی ګینو تاسو ته نقصان لا صحیح وره و دمعنه تمه ما خو خی هغه خبره چې تاسو مشقت کې چي کل ګرانه راشي کل در باندې دومره کردې او خی جاي چې نوړای به نشوړې بیا سمه ق ب تل با نهیم یقین کاره شوي دي د حست خبرې د خولو د اسلام دشمن چې دی نو اول ب ته دخلي نه پېژې چې دی دشمنی کوي نو دیبد داسې خبرې کوي چې هغهبد دخل الله قدرتي را او بااسسي او تا ته دیخکاره و مع توختي صودور رومات بر چې پټي سې دد هغه ډېر پدل کی چې کوم خبر افټه ساتلې دا تاسو سرباصخ کار مر ګرځیا کی خو پدل کی چې کوم خبر افټه ساتلې دا هغه د دین اړولو یاده نقصان کی ښا دا منافق اولي د در څیر در کې لصل وی پلان د طبقه کې ویژه کدار ډیر نښانی دی کم چینجه چې پپاسلبا نه د نپزمکې کې ولګي هغه زمیدار تډیر زیات گرانی ده پټ بشمن دی چې درسوت نه زمینمیدار خبرېږي اللوگانو ک ټولوې سوری کړي او جړې ټولو خټکوو اندوانو له والي خو د پاسه کم کمم چنج د هغې زمینمیدار ته پته لږي چره دا چیننج د نقصان کې زر د دوای دا او زر ختم شي دا مناپیک چې دی دی پټ نقصان کوي قد به نه لکومل يات ان کنتم تمم کنن بهیان کلي مونږ تااسونهکه چته تاسو دا کل نهکه ا خللي ها انته ملا تو حبونه هم تاسو د و خله محبت کوي دی سره ولا کوم او دی محبت نه کوي تاسو سره د دا مسلمانانو ت چې ندي ندي کېږي د دا ند ن زی د پاره کېږي چې مسلمانان ته نقصان رس ت کلیک ته رسخ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ کتاب کول دی او تاسو ایمان را وړی دی په کتاب ټول سره توه تاسو من هغې ستاسو کتاب ل مري وایي دا لکوکم کالو عامن نه کله چې تا سره مخه مخې دی مونږ ایمان را وړی دی یا ر ستاسو دا کار همسم دی دا ته نو چی چی ستاسو دواجه نا سرونه دو گوتو منالغیز دواجه دو غسینه او یا مانه دا سریکا چی چی چی پتاسو سرونه دو گوتو دواجه دو غسینه یعنی ستا دواجه نا پده گوتو سم چکونه لگی ار وقت دی سوچ که خدای پاکا چه دی کار که څنګه خاند پیدا کوم دا کار سنگ ختم کم دا دین دا کار سنگ کامیاب روان ده قوله وای پیغمبر علیہ السلام موته به غیظ کوم رشی سره د غوسونه زکا یوری دون الیث فی نور الله والله متم نور و لو کر کافرون الله وای چ خپل رانا پوره کئ الله خپل رانا پوره کئ او الله بازار رانا پوره کئ اگر ک کافر بد غنی ابو جاهل دې خلاف ډیر سازشونه کړی او ډیر سوچونه فکرونه کړی او خپل زندگی په دې کې बर्बादه کړی و راځو شپه هغه پدې کې څو چونه کولې د شپې بیا مشوره کولې دراځي بیا مشوره کولې رڼا ختم نکړه رڼا د دې مېرې پورې راورسېد را ابو لہب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسی په جولو کې کانې ګرذولې دي خو هغه رڼا هم نه کړه هغه دی دې ځ�ت را رسول او بی ابن سلول هغه ډیر زیاد کوششونه وکړل خدا راونه هملا نکلا وبی بلسل المشوريه وکړو چې داسې دا پیغمبر ترې دیو ولا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم چې نبی له سلام سره خو کې څوک دین او غیبان خرچ مکووي روپې ولا امور کووي دای بزي چې مکه کې نه کوم راغلی غیبا مکه ته لا شي او چې مدینه کې راغلی دین او غیبا مدینه کې پاتې شو غړ وربشي خرچه ولا امور کوي خواغ کار الله جلله شان هو تو کوو او الله د مییرری ته را رسو الله غرونو تاغ کار و رسو الله هر ځای ته رسول ررسول صلی الله عليه وسلم عادي تهویللو ساحاب تهویللو و چې الله جلله شانوه به دا کار پره کوي د خټو یو کور به پاتې نه شي یو کور به پاتې نه شي یو خیم به پاتې نه شي الله بته دا کوپ دا کار خ مخوا وردن او التهې برسی د میرو ته بررسې غروو ته بررسې شاالو ته خاریو ته بررسې دا کار به رواني او وا مره غی زه کوم سره د غو او به ابن سلول تللی دی سره د خپلو مرګروونهغ وختې در سو وکه سانو اوس تن دنیاهکه د ز د ختیب سبوي ویلډیر محهننتې کړی دی بلله شي بچی شاته پرې خودی دي بلله شي مناطکان مناتکانهغ وختې درې سر اوس تن دنیاډ کله خو اوس هم سنی ان الله علیمون ب ذااتې صور یکې لاپ دی پر راونه د سنو باې انته س کوم حسنه تونمرګرتیا ور سره ولیمه کوئ مګرتیا وررسځ ک ته ووررسېږې تاسو خوشاللی تهڅوم نو خفه کوېديله را تو ص کوم ک تاسو ته ص یاتون بدي تو صب کوم سب په غټ موسیبت کې غورېدل چې خلک خبر شي د پلان سره دا کار شوري تاسه تکلی پورې یا پر هوې نه خوشالي ری په هغیبانې منابقې دومره کوشی شو چې دا کار دئ چې د رسول الله ص الله عليه وسلم په بيبي بانې بد نام پر رسول الله صول الله عليه وسلم خونش لهګولی نو د رسول الله صول الله عليه وسلم په بيبي بانې بد نام او هغې بد نام د ساحبي سره د سفاان ور الله انو سره چې دا دا بدنام کو لوکس هم سم بدنامي برابر باندې لګي سنا سنا خبري برابر پسي کېږي تخپل کار په مخ کې بوزا الله بستا صفاي کې ونه تو سي تم سي يا تفرح بها کچانت اور سي تاس ته تکلیف او خوشالي دي په پاکي باندې خيو خبره بك وي انت صبر التصبير وتتوک کچانت تاس صبر کو تا په موکळा تب خپل باندې سم و ته خپل حامي تهوب نه توی تاږ خپل څه نه وا او صبر دی او کو تقوا دی او کو نظر نه شي رسول تعاص ته چلول د دې څه ان الله بما يعملونا یک ان الله پاغه عمل پاغه عملو چې د یکه محیتهات کوونکې دې مل الله د دیری نهې څوک نشوته دا الله دایره دا د دې نه چا پیرا کړی دا و مکروا و مکر الله پرون چې تاسو وی چې یو خدای تدبیر جوړ کوي او الله تدبیر جوړ کوي اوس دا توي خیړه ته و غذاته ل اوو پهېواچته دی و غ ته من ه لکهته به و اومن لل القطال مسله د جي حات غذوی اوحت کی شکاس اور میرا اوسیو د دې د واجبنا چې دې بیا صبر او د دې د واجبنا چې دې پابندیو نکړه چسوا تعالی ویني څو تپی پیغمبر ویلو ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه د مکینه مدینه تر راغې نده نبی علیہ السلام چې مکینه مدینه تر راغې نو په ځم کال باندې جنگي بدر بدرائم کال باندې دو اوحد شو پسلورم سلورم باندې بدر صغرى هغه شو په پنزم کال باندې د غزوه احزاب جنگ خندق شو او پشپغم کال باندې دو حدیبيه جنگوشو صلح شو صله شو حدیبيه او په اوم کال رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره تل قزا وکړه او په اتم کال باندې مکه ات کال د خپل کلی پور نه بهر تیر کل الله اکبر بیا فتح ورته او په نه هم کال باندې ازوي شو او په لسم کال باندې حجت الوداع شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه لال او فات شو دالس کال ان بیره السلام په مدینه کې تیر کل نکاله چې دریم کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې مشرکین هغه راجا مشو دره مهاجری وا میدان احد تر رسول الله صلی الله علیه وسلم خلصابو سره مشوره وکړه عبد الله بن ابي بن سلول منافق هغه مرغه وخته هغه ته میچراشه مشوره کو هغه ته داویل چې راځو مشوره کو ته به کوم سره شریک شې نوغ ابن سلول او اکثرو انصار ساحاب دا خبره وخورړ چا دا الله صلى الله عليه وسلم ته په مدینه ک یا دکه الله قسم کله چې مونږه مدیې پس یو مدينینې نه مونږ تللی دشمن پسې زمونږ یو دشمن هر دوشمن چې دی مونږه چې ور پسې کله مدیې نه وتلی نو داغ نه مونږ نقصان میلا شوي دی د ته په مدینه کې به داجن د چرته کې دا کاپر رال کووت کې دا کاپر او سیدل نو هغه د شر ځای او اوبه په کنی دی د خوراک بندوب په کنی شته دی بس د غر وخت نبی نه السلام ل سلام و او کمدیین ته ترالل نه نارینا نااررینه هغوی به پ حمله وک کې زمونږه ناانهو معشومان هغ ب په ګټو باندې وي د زل ته نه به رسسو او ذلی للاړ شي رسول الله الله عليه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رای خوښ شو بعضی اصحاب دا خبر او کړه چې اې دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د خلاف مونږه ته پریدا دا کافر مونږه ته پریدا مونږه ته وته ورو باسه چې مونږ دایته را جنگو کو چې دا امه تیممال میشي زکه دا غزو انانو دی ديفه جنگ بدر کینو شریک شو په دیم کار چې کوم جنگ بدر شو نه دی وی چې موږ په دې کې شریک شو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم چې ما خو ګولید او په خوب کې مې دا خبره ولې چې زمانه غیر چاته را غواګانی هغه حلال شي ودي زباه شي ودي نو ما د خیر تعبیر را باسم بیا ما د خپل توري سوکا یاد از د دا, دا مخ چې ده دا ما تولیدو نو ماطبیر و کوو چې مونږه ته به شکست میلادږي او ما بل خوب می داسې وي ده چې او مضبوط غه غه دی د جنگ په وختې بیا چوله نو هغې تهما خپل لاس وردن نه کوو نوما د هغې تعبیر دا را وسته چې په مدی کې نو مونږه به یو یعنی مدیینې سره تعبیر را و نوکه ستاسو خوا نو, نو میننه خاله دا ویل چې نا مونږ د جنگ بدر نه پاتې شي او مونږ با غزوی او بوت زو. هم خادي جنگ له مونږ زو او دا کوم کسانو چې دا خبره کړو او غټول شهیدان شو الله ولا شهادت ورکو. زګه جذب کیو تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل کور ته لاړ کور دلالو نبی علیہ السلام کمر بن واچو غره واچو لکه د جنگ سامان ټول هرڅه غاړه ته واچو چې نبی علیہ السلام د جنگ سامان را برابر کو ان دې یو بل تو دې پیمانه شو وی وی چې ډېر بد کارو شي چې مونږ د نبی علیہ السلام خلاف او په نبی علیہ السلام وه راضی او مونږ د نبی علیہ السلام خبر رات کړو نو الله الله علیه وسلم او فرمایل نبی علیہ السلام ته وی کی بس تاسو څنګه خوخه نو هغه شانته بو کو مدینه کې ب پادشو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر چې کله د جنگ سامان واچي پیغمبر چې کله د جنگ وسلو واچي نو هغه چرتم نو باسی اوس به جنگ او د جنگ له بوسمنګه زوم د جمعه پر از باندې د جمعه پر از باندې د جمعه د موز نپس نبی علی السلام ووته ابو تین زله سم شاوال شوال شو د هبتی پرس بانده اوہود تا نبی علیہ السلام اوہ رسید سہر سہر تیمو دو اوہود پا خیر کې کے پڑا ہوا چولتا که کین او لغ کر چکمو نبی علیہ السلام لغ کر لے شاہ چی دا نواغا غر تراب تر آستا شاہ تی غر و اقبل مرگرو لے دا چکا پر مخکو او سپون جوړ کم نبی علیہ السلام السلام د جہاد د طرف د جہاد د پار او په جبل روماد باندې پنجوس ني زبازان ني زدې تويد اوس او سر کې تیري نداء پنجوس کسان د پجبل با روماد باندې کینول او د دې مشر عبد الله بن جوبير رضي الله تعالی نو جوکو ابي ويوت کمنګه ته فتح ملاوي ګو کښې ته ملاوي ګي تاسو پرې کاندو باندې ولاړې زکهکه تاسو رااکوس شوي نو دا کار به راویږي باندې به واپس حمله کوې په دغه ضایبان دی رسول اللهول الله عليه وسلم دا دجنګ تجر بړې را زیاته وه د دشمن شمیر هغه درې زره کسانو او دو مسلمانان هغه زر کسانو خو بیا مسلمانانو هغوی چې کله د مدینی مونه ور شو او دوهغه تر سره سیدل نو دغه وخت یو بی ابن سلول منافق هغه وی زمونږ خبره نه ده منل او یوازې چیزو واپس لدریس کسان مسلمانان هغه ځان سره جدا کړل اولاد واپس وای موږ سره خپل ځان او اولاد وژنو عمرو ابن حزم الانصار رضی الله تعالی عنه قسم وک او ات وی چتاس لذ قسم در کوما چ تاسو بد دې ځای ننځي واپس راشي منافقانو لو لو نه علم قتال لته با نا کومه پرې جنگ پوي دل موږ به تاسو ته موږ له جنگ چل نه راځي دوهوت پرز کې دوهوت دو پرز باندې روايات کې راضي چې نننن کې کسان شهید شي شهيدان شي شید. او په بل غواياتو کې رواياتو کې راضي چې اویا کسان شهیدان شي شید. او مشهور روایت داویاو کسانو دي 24 کسان شهیدان شوم اول چې کل جنگ شروع شو نه د کاپرو نه س کسان مرچو تقریبا 2 کسان خو دا د کاپرو نه مرشون خو ځکه لا اغه جبل روما ته ال کسان اولی د چ مسلمانانو ته پته ملاو شو کاپرو ته شکرس مسلمانان اغه زنا اغیر قوس شو لسکسان تقریبا 5 شو دا غاړه د خالد ابن ولید رضی الله تعالی نو اغه مسلمان شوه نو اګه خپل له کر رواجو سوړلای باندې د اسونو والا د یو طرفه غامل او د بل طرفه ابو سفیان هم له کړه غمو هغه مسلمان شېنو رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کې راګر شو صحابه ټول له تربیت او شو او حمله کنا صاحب رااله اول پته مسلمانانو ته ملاو شو بیا شک مسلمانو شو و رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي عليه السلام د طرف جنگ چه ده اغا امي عمارة رضي الله عنها اغا یو زنانه امي عمارة اغيه بطورة چلو لهم تير کال منگا دو امي عمارة رضي الله دلته واقيا منگا دلتا پختم کیوه او اغله جهدل او بری لاس باندې د حالاته د اوګي نیمه نیمه کټشي هوا په دا غرض د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه دی پاک کړوا سړی متختیدل خو بیا واپس شورا لنبی علی السلام خواته ډیر د غم حالت نہ ساتي حملوا وای زغدو تمن اهلکت بو یو المؤمنین مقایل للكتال کلجه سحر وختي هو ته زخل کور نازایو نه جوړون مؤمنانو د پارا مقاعد ده لک تال مورچې د جنگ د و والله سميون علیم الله ریضون کې دی و... الله ریون کې دی پو دی مقاعد د غایتهوي چې مجاهد په ک کی کېې دشمن ته د هم م فطانی من کوم ان تفشالله کله چې کس وک دو ډلو ستاسونا چې سووس شي دازډهلی شووي د دا خضررج نه بنوسلمه او د اوسکبیلی نه بنو هاه دې خبره کمزور غونه کې کوله ده څه هله کومه کچا خبره باندې کې بیکار خبره مکو کله ک خبره وکړه نو دې خبره داسې کمزور غونه کې وکړه نو چې خبره داسې کمزور دا غونه کې وکړه نو بیا الله جل شانو کله کله خلق د آیاتونه نازل شو نو جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی نو به موږ په دې دی آیات ډیر ډیر خوشاله اگر چې موږ په مبارکه په خبره راشته چې دې سستی کړه و خو زمون غو مبارک بل <سؤال> خبر دادا چې والله ولیهما الله جل شانه دوست د دې ده خبر له پکې مونږ د الله مرګریو الله زمونږ دوست ده نو دا خبر بیا ډېر قیمتي ده وای مونږ په یاد باندې فخر کوو د یاد زمونږ په مبارک نازل شول دي د بنو د بنو سلمہ مبارک او بنو حارثو مبارک از هم متعف اتانه کل چې کسو کو دو ډلو ستاسوان تفشله چې کمزوروری کاره کې والله وليمال الله م ګار د دی دی واللهله فلی المؤمنون کلیل مؤمنون والله باندې ځانو سپارې مملانولقد نه سره کوم الله او ب بدر کے وانتو مله او یقین داد کره والله ستاسو په بدر کې وانتو مزله ووي تاسو کمزور و تو بدر کې فین سوتی را وي او په وحود کې تاسو و وسه ووي خو ګور ان دا الله جلې شانو په بدر کې تاسوکر ولې هغې کې تاسو کې تخواډی روواده امیر حکم تاسو ملو فته خولهله لکوم تشکونه یارې د ال لانا خاامخوا تاسو شکر را ده کوي تهقول می نه او کله چې ویل تامو من نامو ته الله ی فی کوم آیا بس نهدي کاپې تاسو ل ووم د کومه ب کوم چې دادو کې ر تاسوې خلاصهې حال منمل کې منزیلی په درو زه ملاکو سره منلی راکه تکیدون کې راتلون کې یوګل پسې منځلی ګوره د صورتیان انفال په 10س نمبره یاد کې وئ چ الله د ممنانو له الله نه سرت الله نه چې ممنانو نه سرت وخت و راغلی او دلته کې چې درې زر ملایک به راځي کاپیرانو چې زمونږ دری ز یا په زره کسان را الله ممنانو سره واده وکړه چې درې زره ملایک به در په دویم زل الله واده وکړه چې په درر لېږم او سره کنپال دس نمبره یادې وي چې زر ملایک راغلی نو دا څنګه چل اعتراض را ځي کل نه زههنته اشکال دا دي دال جواب دا دی چله جل شان واده کړړی وه کچر ته کې کاپرو پل مګې درې زه را لل نو درې ره پرې بر دردي او کر تهې الله کاپرو پ 0 مجرری را لل نو الله جل شانوه به تاسوله پ رت را ل خو داونه شوه کاپرو درې زره کسان راونه ل او پ راونه نو الله در ه پرت راونه لل او بالطرق تا زر کسان امداد را غلیه انو اللہ جلی شانو زر پرشتی را لگلیوی دائی جواب دیکھا بسلاسة آلاف من الملائکیت منزلیل بلا بیشکا ان تصویروں کا چرت تاسو صبرو کون گورا انوان دا آیات چې دا اللہ جلی شانو ہو امداد رازی صبر سبر سرا پا تقوا سرا سبر کوا تقوا کوا د الله دنافرمانه نظانو ساته او بالالهې ش تص بتهتهقو کې تاسو صبر و کوي او تخوا و کوي باید توکم من فورېیم او را شری تاسو تا من فورین د جوش خپل نههاذا چې دا دی غسه روان دی او حملہ ضربانې کوې یوم دت کوم رک به کوم ب خم ستیاف منمللا رب تاسو پن سوه پرتوو بانې مصوي م شاندار روبانې په په زار په پزه زره پرتوبانې مصوي م شاندار روبانې وماجا او نه د ګ زول الله داد مگررض ستاسو د پاه او ت ان قلووب مگر د دی دپاره چې مطئن چې پهدي بانې زلوونه ستاسو ومن نصر من انند الله او نه دی انده مجر د طره پ اللهنا دی یک متنوال لري الله ولی دا جنگو کو دا جنگ ولی جوڑ د کافر او دو مسلمانو پا منسکے وجدتا ذکر کی دا کافر دیر پا تکبر کے گرزیدل دا مسلمانو تدا سی بیکارا بیکار, بیکار اختارے دن نولی یک تو آتا رفا من اللزینا دے دا پارا چپری کی یوی صداق کسا و ناک چکو پر کردے دے او یک بتو میاں زلیلے کی فین قلیبو خائبین پسو بگر زیدئی ناو میدہا لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ مشت تعالی د اختیار نشه ګور عنوان د آیات د په د وهم ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم داغه اختیار کې دا فتح هدا نو رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی د استاپ اختیار کې پته نشته یادام روایت چی ویل عن رسول <سؤال> الله تعالی عنہ روایت دی چې پځنګ یو وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نام ختنی سره غاخونه چونه د دې غاخونه یو غاخ اغه شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک هغه شي زخمی شو وینه بدن بیلی السلام نه راتلانه بیلی السلام به وینه او او رسول الله صلی الله علیه و سلم چې غاخون په سرنګ نجات پیدا کیږي د خپل نبی سره زخمی کو داغه غهیمات کل نه دا آیات نازل شه نيشتي ته تعالی ر دختيار له سه یاده مخکيني آیات ومن نسري الا من عند الله دا تعالی د پد وه موکر چي ګوره پاريشتي امداد نه کوي امداد الله کوي خام اصل امداد الله کوي دا دا غيب دا الله په حکم دا کارونه کوي نيشتي ته تعالی ر دختيار له سه يو يه تو باليم يا ميربانيو کي ته پداي باندي واجبو مياذاب ورته دي لره پي نمز ظالمون کي لندي وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ <سؤال> وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خَاصَّ اللَّهُ لَا رَدَّ لَهُ حَقَّت چې پسمنو کې دي هغه څه چې پسموکو کې دي باخه نو کې الله غواړي چې خوښي او عذاب ور کوي چاته چې خوښي الله دغه خون کې مېربان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَذَرُوا الْوَرَاثَةَ سُدًّا اے مومنان ولاتا کل الربا مخرمال دسود او یا ای ولذین امنو یی چ سود خوړون کی کافر ندی غټ گونانگار دے از عف و مظافہ د چن په د چنده ای ثروت خپل یا دی ایمان کار چي دغه سود خوړل ندی و دا گیدا الله نا لعلکم تفلیحون دی دا پارا چې تاسو کامیاب شئ او تقوا النار الذی وعدت للكافرین و یری د وراغنا چي تیار کړی شوه دے د پارا د کافرانو وا تی اللہ اور رسول تابعدارو کے دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ لعلکم ترحمون خامخاجے پتہ زو بعد رحم وکړي شي وسارعو او منډه کي اله مغزرت من ربکم د خني ته طرفه درځ تاسو نه جنتیو کې منډو کې باذرو بلا مال سبان ګور په مال باندې تلوارو کا از زینچ نن در سر وقشتده سباب در سر وقنی بیاباب سو سو ارمان که کاشمان سر وقو خو منگا محنت خواری نو کولا یا نن دی زوانی ده سباب در بانی بوداوال راشی نن مالداره سباب غریبه نن صحت منده اللہ صحت در کرده سباب بیماره پکٹکه بپروته آب سو سو ارمان بکه ننن توجوه که و ساری او جلتیو که د خیر کار کې تلوارو کا ټال مټول مکو وا و ان السعاده فی السرعه ال خیر ی کینا کامیابی دا دا چې د خیر کار ترابتہ تلوارو کې او پیمانتیه دا دا چې ټال مټول کې د خیر پکار کې او د ستواله کې لګورا تلوارو کا من ډو کاه الامم <سؤال> پرهته نرهې کوم بخې ته طره ض ستاسوونهجننتې نه جنتونونه ته هرزهد سماوااتې چې پلنواې د هغې پراخي هغې عثمانونه دي ولاغ دی او زمو والله د زم کې مونږه آاسمان او زم غټ کارې دل نو د د ولې اسمان او زم کې یاد کول ځکه د اسمان او د زم کې بل غټ بلتهشی شته دلته کې چې مونږه تخچاري زمونږه په نظر کوې نور خو ډیررسه غټ غچت او د معمولی جنتی اغله به الله دمر جنتونو ورکی چې دې دنیا پهلس مرره جنتونو بوررکې بیا په کې ګرزه خلاص بیا هم نه کوې که چاته دی وي چې تاله د صرف دا ټول پاکستان در کومغ بهسمومره ډیر خوشحالی چې د اچ چا اختیار به په او ټول عمر به په کې جوان دی خو بسته داسې کار کو چې پنه وخته مو پهې کوه او ور سره روژې سرهله بعدت کوه زما چ کار دی خو بس دګوره الله له جنتونونه در کوي هغې طرف ته چې تووج کې هغې ته چې ځانرسې نو لګ غون کې سخته تیره کوه موز کوه او دس کوه تعلاوت کوه دقرآېکریم درس ته کې نه دا سخت برداشت کا حجبت نرو ب و حوجبتېجن نه ته بل مکارې اوور چې دا په مضوب بانې پټې او جنت چ نه دا په تکلیفونو بانې پړتې د نظام کنټرول کې د بدو کارونو نه د بدو عملونو دا چې تاسو نه خبر راځم نظامونه کنټرول کې لکه د ساروی پہچان دې صفه خینو ته هغه کاوه د ساروی پہچان دې صفه خینو هغه تر باندې ځاغه خوراک کو هغه ځای طریقې چې کوم ځای نه د الله طریقې دی ان ته ونه طریقې پکاره دادا دا حجبت النار به شهوات او حجبت الجنه بالمكارز دا تکلیف کی دا جنت دا پټه پزان باندې تکلیف تیر کا پزان باندې سخت تیر کا وی اول اوخره دا ځان غوخه بیا بوخره د ښکار غوخه د ځان غوخه اوخره د ښکار غوخه وروسته اوخره د جنت نعمتونه به اعلی خوری ته د ځان غوخه اوخره دا خونه دا چې دنیا کې تو وک دوک دو دون کې او ږد ږد تمناگانې ساتې راي ب سری وئ وته وک دوک د تمناگانې میدون کې مرګیا کشت چرته پهچ باې چللی دللی د کشت او به دریاب ک چلږ د د کو الو دریاب در سرنیشته دی د کو الو سمندر در سرنیشته ته کې کیا چلے پوچ کشت نه چل ل سهار اعلام مفره مرب دی کوم او منډه کوي جلې و کوي اعلامخرت میرب دی کوم بخې تا د طرف به درف ستاسوونهجننتې نو جتونونهته عرضوه سماواېول سمااوات ولا چې پراخي د هغهمانونه او م کېري ګوره نن در سره وخت دی او دی نیک طرف ته منډ کا و ع ل دی دپه د متک الذي نه یونفی قونهفی سره و د رائ متکیان غ کسان دی چې خرچکې معلو د خپل په خوشحالو کې او په تکرید کوې غریبي د پې بیا هم مال خرج کوې په خپله غریبا کې پسل د پیداله د ضا دپار ووررکيول کا می غ د د باون کې دی غس را خپله غوسه هغه کانټرول کوي او خپله غوسهغه را کاو کوي دووره معدوین ال غي ځینې چې بلکل په کې غصنی غصه چې دا د انسانیت کې به خا بهخ چې کوم انساني نو هغه کې به غص چې جوونده انساني په مړ کې غص مړي نه غصه ک نو غص به در ک معدومین غی نی ویل چې غصه ک نشتهري بلکې ولک میین غ بلکې د باون کې بل غ نه غصه واله رارضې خو غصه به کانرول کوي زه به م اللهثال ویللي دي چې تاسو پالوان پهلوان سره هغه ښکاری چې بل راو پرځي نه پهلوان سره هغه د چ خپل غوسه کنټرول کې بخاری و مسلم دا روایتونه کولای نه ترې لګوره غوسه کنټرول کا میمون ابن مهران نیونه سره 1300 ور ددل یو ځل ددو وینځوا هغه ولا دغرا له يخني ولا را ته یو کاڅه کې ندا دغه په کپلو باندې دوی شوندله غوسه وروله وراله لو اخوته وی ول کاظمین غیظ دباوون کی غسیلره د مؤمن صفات خدا ده چې غصه کنټرول کوي نه ته غصم ډیر غو سکی نه اخوته چې فعل تو بس غصه می کنټرول کا بیا وی ول عافینان الناس خلقتا معافی کوي نه اخوته چې معاف میکنه بیا وی چې والله يحب المحسنين خلکو سره والله يحب موسیین الله محبت کېید کانو سره نیکی دا سره کو ازاده مکري وال الذي دا پهو پهې شتنغ کسان چکلو کی په شتن د به ح کا او زلهمووان فسم یاظلهمو کې په خپل ځانو نوبان کر الله كثيررن ذکر الله یاد الله لرا را ف تغفرلیدونوب بهې مو باخنه غواړي د خپل گوناغونو گوناغونو کې ډک او د ریدل درس ته واره درس کې شریک شوه او دی وی چې ار دا ګناه ده دا ګناه ده تا ګناهونه او پیجنل او خپل ځان د ګناه کرن ظلم کړه او الله تعالی ذکر او استغفار واره او دا کیدو ساته چې ما یغفیر الذنوب الا الله او څوک دې چې بخنه د ګناهونو بخې الا الله سی واده الله انا د ګناهونو بخنه خو الله کې بل شرط ولم يسروا ما فعلوا وهم يعلمون او نک له کیږي پاغه چدي کړې دی او دې خپويږي یعنی نن دیو ګناو کو له سبا یې مکاو دې سره د انسان جوړ او دی دې باندې انسان پر له باندې محرر راځي ګناوه ته بیا ګنا نه انسان نن دیو ګناو کی او ګنا اور ته سباو کی دیبل رز کی نن دی ګنا دا دغه د زړه نه ختم شي دې ګنا ته بیا ګنا نه که غلط نظر کوي غلط ځای ته ګوري په خپل سترګو باندې علماي کرامو چې ګلط نظر کوي د حافظه کمزوري کوي او په دې باندې دی یو عالم نه پورو قران هیرشهو پورو قران دې ګلط نظر دوجنه دو حافظه ور سره کمزوري کوي امام شافعي رحمت الله علیه وې ما خپل استاد توي چې زما ما حافظه کمزوره ده سوتو الله و ک انسووت دي په او ساانی ال ترکل معسي دله علمه فضلون من فضل اللهفضل اللهله اوسي وما خپل استستا وې ته دا خبره وکه چې حافظه م کمم زور ده نو هغه وکی ما ته و چېگوونهونه پرې ده دکه چې دی دا الله فضل دی او الله جلشان خپل فضل نا پرمانه سړی له نه ورته غونانګار سړی له الله خپل فضل نه ورته علم دا الله فضل دي الله چې د چا په سینې کې یو امانت ته الله ستا په سینې کې کې خد او اوس د امانت قدر وکا د زمزم ابوسره د لیټری نو د باثروم وبمې او ځای کو دا علم چې دا قرآن چې دی دا ستا سینې ته خوشنو داد زمزم وبدي و ان د دې زمزم ابوسره ڈاندعو بو اغمی اوزائی کوا ولی ورسر الظلم کے ولم يسر رو علا ما فعلو وهمی فعلون وهمی علمون او نکلے کی گی دی پاگا چی دی کئی او دی پوئی گی اولای کدقا کسان جزاون بدلا دی مغفرت ومرحب دی مخنات طرف ادرب ددی نا وجننات ناو جنت نا دی تجری چروانو بی من تحت الان هارو لابدونو داغین او الان خالدین نفی ها میں شمع پدی کونی او څوخه ستا دی عجر دا عمل کوونکوو قد خلت من قبلې کوم یقین تیر شو مخکې ستاسوسونه ستاسوونه مخکې واقعات وګوره مخکې واقعاتو ته وګوره بلغ م بې بهه ل عالیمه د خپل خې د وجهګوم را شو تفسیلي واقع ده فنسی روګر پ دی پهمه کې کې پنز وګورې کې فکان هقی بتل مکذ هذاذا بیانو ل الناسې دا قرآ دا بیان دی دپاره پارد خلقو هذا بیانو ل الناسوه دو وزتون ل متق او هدایت او نسیت دی د پاه د متکییانو خلکې د دی قآ بیان واوري که نه او متکیان دی ته نسیت حاصل کی وال ته نو والله ته زننو سوېمه کوئ او مغه هم جن کېږ دی مګور چې ته سستېږي سستی که اللهم این یعوذو بیک من الحم و الحزن و اعوذو بیک من العجز و الكسر و اعوذو بیک من الجبن و البخل و اعوذو بیک من غلب سدین و قهر دا دوا با نبیان سلام بیلوچ یا الله د سستین موسا تی یا اللہ تو کمزورین موسا تی سستی که بنا کمزورکی که بنا چنن باران دے و نن سیلائی دا و نن گلائی دا زار کا والله ته نو سوېمه کوي ولا ته زن نو م غم جن کېږي وانتهمل اولولهونه به تاسو چت ان کو ته مؤمنن ک چرته ای نو اوس خو ممنان کم زوري دي نو ممنان چې نو په دلیل باندې چرخ پهوجت بانې هم س کوم کارون ک چرته ورسېږي تا او ته صبر کوئ فقط سل کوو مقرن که چرته یقیان رسې دلو اوقومم ته سل کو مرسې کا ترر ته زخه مثللو تاسو کنن ته زخمی شې جنگ اوحد کې نو په جنگ بدر کې په اون او یا کافران وجل واتل کل ایام داویل ها بین الناس د غرزدی علو رالم دیل را کوم انسان خلکو کې نن غم دین او سباد خوشال دا دا ځړې خلک زمونږ د نظر نن تیر شې دي تاسو مونږ دی دي چې په خوشاله کې په مزو کې ناس په دي غم را شي بادشاه ځان نووین زاغسته وادوینځه حبابهنمو حبابهینو مذ بادشاه دې رضایت خوخه و ځان وادکړه بادشاه ور سره مجلسونه کول یو ځلې ناسته او انګوري راوړې دي او مجلس ور سره کې انګوري مخه ته پراته دي او دای خنداج ده دا بده کې د حبابه دد ده خزه انګورل ان خط او چې انګوريون ان خط یا لږ مخ کې مجلس ګرم او ماځي او له غرست پیغام باندې بدل شي حبابه مړ شي بادشاہ به خخوی بینه سور از حبابه هغه پرتاوه د بادشاہ مخه تا خو چې کله په خرابېدو شو انو بادشاہ بچي با اوسې خخوی دا د دنیا حیثیت ته دا د دنیاه اوسنو خواای دی چې په بدشا با بانې به حکومت کو او با چا چې دغه په خلکو حکومت او دا اوس خای په بعدشا بانې حکومت و نو تلکل یامونو داغه بین لا دوه مینټه مخکې به خوشحاله دو میټه مخکې به غمي دوه میه مخکې به په مضو کې دو منټهروتو به په غم کې همهشا ولا ته الا نه مسلمون د اسلام حالت اختیار کا د اسلام په حالت کې اوسه ه پهته نه لږې د مګ د جوون ګورې په یومونلهنا یومون نه یومون نساون یومون نصررو یو ور هغه زمونږ د خوشاله ده په مونږ باندې ده یو وررض زمونږ د پااره د پایدو ده بل ور زمونږه د پااره د نقصانو ده یو ور زمونږه د خوشحالو ده یو ور زمونږه د نقصانو د خغانو ده حالات تیرازی بدلی بږ را ب دا دنیا دا دا به خط م شي وللیعلم اللهله نه او دی دپاره چې جدا کې الله کسان عامو چمان را وړی تخیره من کوم شو ده او جوړ کې ستااسونه ش دهو اللهلهیحبعاالین الله محبت نه کې ظالمانو سره الَّذِينَ پارچ خالص کی اللہ مان و مححص الله الذينا من نو دی دپاره چې خنس کې الله کسان چېمان راړ دی اییم حقل کاات دی نو ختم ک کااپران هم حب ته تاسو چې در نه به شي تا جنت تالمعاعلم لمما یاعلم الله الذي نه او نهب معلوم کوي الله تاسوغ کسان جا هدو من کوم چې د ها سنا تاسوونه دا جنت تپل دومر را اول بدر درکې مجاهدین معلومه چې کوم مجادین دي چغي اولجننت تبوي جنۃ بذی خدا مجاهدین د نجدات ويعلم الصادرن او معلوم کی الله ستان ستاسله صبرناک وخالت ولقد کنتم تمنون الموت او یقینا وی تاسو چې تاسو ارزو کول د شهادت من قبل مخکې د دینا چې میدان توځه چې شهیدان شو من قبل ان تلقه مخکې د مخامخې د تاسو نن شهادت سره فَقَدْ رَأَيْتُمُ الْيَقِينُ لِلتَّاسُ دِلرَاوَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ أَوْ تَاسُ وَتَكَتَّلَ وَآخِرُ دَوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ